Mikrofonpróba 1-1-1-1-1-1-2-3. Egy, egy, egy, egy, egy, egy, Ma a 2018. május 25-e péntek van, és a mai nappal együtt még 6 időlebonyolításuk egy fejjelenszire kerül sor ebben a fél évben. Ma egyébként, ahogy ezt szokták mondani, épp húzós napom lesz. Önökkel, Navrasi a Karácsony Gergelyel, Bácska Jánossal, aztán egy civilapáján, aztán a naphíre. Hozzátéve, hogy ugye én itt naponta teszek arra bátortalan kísérletet, hogy elmondja mindazt, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és ezt háromszor megismételni egy napkülönös tekintetel arra, hogy az, egyik annak, az egyiknek holnap még, holnapig el kell állnia. Hát ez nem könnyű, és mondanám, hogy a mai világban, de szerintem sohasem volt könnyebb. A világon szerintem semmivel több esemény nem zajlik, mint korábban, legfeljebb többről szerzünk tudomást. Így aztán, ha bár minden arról szólna, hogy én festsek föl témákat önöknek, ezt az első 25 percet teljes egészében átadom önöknek. Nem lustaságból, hanem. Köszönöm annak a a levelét, aki azt kérdezte, hogy milyen új kötetet jelent meg Tóth Krisztinának, mert ő ilyet nem talált az interneten. Nos, én egy 2006-os kötetnek a 2018-as. Újra kiadásáról mondtam véleményt, amit fenntartok, függetlenül attól, hogy ten a Vámos Miklós könyvében hallottam előbbre, ami szerintem pszichiátriai eset. Irodalomként nem tekinthető műalkotásnak ez a könyv, aminek a címét nem tudom. Ölle, önleleplezésnek annál inkább, hogy iráskényszerében Vámos Miklós mit érzett az ügyben, hogy magáról ilyen mértékben ráncsa leplet le? Hát erről nincs tudomásom, és már nem is lesz azzal, amit gondolok erről a könyvről, nem fogom felhívni őt. 061489099 és 0636716 egy ilyen zivataros, záporos, viharos nap előestén, ami konkrétan 7 óra 7 percet jelöl. Ez a fejfej János minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános 14 éven aludjaknak nem. Fölözté is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Emberek. Mi az, amit szeretnétek megosztani velem? Mi az, amit szeretnének megosztani velem? 06148909999, Valamint 0630 Figyelek, ha van mire! Köszönöm a naptárat, naptárt, megfelelő szaláhuzandó vasárnap lesz. Presser Gábor 70 éves. Sabár tudtommal az életkor nem érdem, bár szerintem igen. Alhatott, nincsenek hajnalok, Ezúton szeretném megköszönni Presser Gábornak mindazt, amit az ifjúságomhoz hozzátett. El nem vett belőle. Ezt az életet. Azon kivételes személyek közé tartozik, akivel megismerkedtem, és ha bár közelről nem pont ugyanolyan, mint amikor az ember a színpadon látja. Nem pontosan az az eset, amit leírt Budi ellen már Lombrandóval. Kicsit igen, nagyon nem. 0-at 1489 és 0 a fülükön ülnek. Nem tudom, mit tegyek, maradjak, elmenjek, mindenütt kerestelek már. Napig vártalak, végre már lássalak, miért nem sietsz jobban, hát? Kívánok, én, én most Kodolányi-nak a Júriánus barátját olvasom. Aztán tegnap fölfedeztem, itt a régi könyvek között egy karincinak Karinci a görbetűkör. <gül> most ezt a kettőt olvasom. Ungvári Tamás adta ki a görbetűkört, még 70, ben tudom, Aztán... a... hogy ez Ungvári Tamás adta ki? Jó volt, a jó ja, volt a szerkesztő? A szerkesztő, igen, igen, igen, igen. A szerkesztő és a szöveget gondozta Ungvári Tamás második kiadás a követőkön, és nagyon jók. Örülök neki. Köszönöm, hogy Egyet hívott. nem olvastam. Rengeteg könyv van, mint az ember nem olvas. Sokkal több könyv van, mint ahány nap. De most nem is értem, hogy ezt a mondatot miért mondtam. Visszaszírni már nem lehet. Körülöttem nagy köme. Megyedől, megyedől. Csak téged vár, lassz. csak téged bíblasz, csak téged lát. Zero Csak one, four, eight, nine, zero, egy is, ha volna szíved. Was, um témát megjelenítenék, akkor nem tudnám eldönteni, hogy miért azt helyeztem első helyre. Ha nem segítenek, zene fog szólni, de az is segítség, ha nem telefonálnak, mert a zene is önmagáért beszél. És ez a második mondat, amiről fogalmam sincs, hogy miért mondtam, ez a zene önmagáért beszél, és a több könyv van, mint nap. Ezek nem jármi jellemző mondatok. Valaki beszél belőlem. Aki nem én vagyok. 4.80, 0618, 920 valamint 0636771161 16. Egy ilyen viharos koranyári napom. Jó, reggel. Hát folytatódik ahhozink a tusuk tele teleregény vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy hallottál -e, olvasta el. Gondolhatja. Gondolom. Takítottak, és hát hogy, hogy kitálál tusuk. hát tukát, szerintem nem biztos, hogy a, a nagy érdemű ez teljesen, amiket felírszünk, nem tudom hogy... Nézze, Erről más gondolok, nem szeretem magamat visszaigazolva látni. Eh, amit mond eh, ennek az amerikai fiatalembernek a kitárulkozásáról azt teljesen megérte, ugyanakkor a Kejfej szögzetében, szövegzetében de ha tetszik, akkor Friderikuszt idézve ez a kitárulkozás hosszú katinka nélkül, soha büdös életben nem jött volna létre, bár ezt Friderikus Sándor annak idején eh, a támogatója kapcsán nem pontosan így fejezte ki, eh, és amikor eh, a férj manipulátornak és a többi nem jut eszembe, hogy mindennek nevezi a feleségét, akitől tudom, még nem vált el, miközben a feleséget törli a Facebook oldalát. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve nem lesz könnyű hosszú Katinkának drukkolni, ha indul az Európa bajnokságon. És azt kell, hogy mondjam, hogy miközben Kis László szerintem tehát neki távoznia kellett, mint szövetségi kapitánynak. Gyárfás Tamás, hogy e mit gondol arról a buktatásról, mit gondol Hargitai András, és mit gondolnak a többiek, miközben az elmúlt időben Hargitai teljes megszélessége kiállt e, e, hosszú katinka férje mellett. E, hát ezt most csak így mind dömb -dömb módon mondtam el önnek. Uh -huh. értem, értem. hát érdekes történet. Hát olyan nagyon nem érdekes történet, inkább az az érdekes, ahogy ez így feltárulkozott. Hogyha lett volna bonckésünk hónapokkal ezelőtt, akkor könnyen lehetséges, hogy ugyanezt láttuk volna, és annyiban jó érzés, amennyiben azt, amit annak idején többszörös feltételes móddal, vagy nem feltételes móddal elmeséltem önöknek, a saját kútfőnből, azt most nem kell visszavonnom. Nem emlékszem, hogy mi volt. <gül> Sajnálom. 061489 099, valamint hét gondolnak erről a hosszúkatink a történetről? Valaki ezt jelenítette meg. Nem kicsit hosszabban beszéltem, mint a vetelefonáló, ezen az arányon még javíthatunk. Vagy mit gondolnak a nem tudom miről? Amiről még nem beszéltek. 0614890 egy 063671161 egy. Simolnak az, élet. Oh, ott -e az új, Ott ébred neked Az új, új, Újkor új, új, Vissza új, új, Semmi? Sérde semmiatt, nem felejtjük el, Hogy élnek az emlékek végén valahol. Hú, hú, hú. Hol az elégett mécsesek és újra kigyullnak, És megállnak végre az élek. Régen várnak ők az örökre Ennél jobban nem áll nekem, ha forszírozom Önöket. 061 48 9 099 99 06 kilencig nem vagyok interaktív, és minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, legközelebb hétfőn találkozunk. Ha nem jön velem szemben egy román sofőr, egy magyar sofőr, egy ki tudja milyen sofőr, aki éppen azért miközben előz. Valahol... Mint az őrkénél. Tudják a pogácsa. 6 percen múlott, 4 8 Jó reggelt! Halló? Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fioló! Tegnapi nap nagyjából hasonló időponttól kezdve hallgattam a műsorát, és abban öntett egy olyan ö, ö, mondjuk ö, tájékoztatást, hogy kereste Lázár Jánost, a volt pancelára minisztert, és, ö, tehát valamilyen interjút készítene vele, ezt sejtette ö, számomra, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Lázár János nem tartja jó dolognak a bíróság kitéletét, bíróság kitéletének a minősítését De ezzel kapcsolatban mondta, hogy erre Nagrasis Tibor valamilyen elegáns módon reagált erre a témára nem tudom, hogy pontosan ez hogy hangzott el mondani erről valamit? Nem egészen így hangzott el igen, nem emlékszem rá pontosan, mert utaztam menet közben, tehát nem hallottam pontosan minden szavát. Igen, ebben, ebben, a most, ebben a mostani felvetésében benne van mindaz, ami időnként előszokott fordulni. Szavak vannak benne, a sorrend az már nem teljesen stímel, és a mondandó, amit mondtam, ha a tízes skálán visszaemlékszem arra, amit tegnap mondtam, az ön szövegéből hát nagyjából, hát mit mondjak, mondjuk, ha nagyon udvarias vagyok, akkor ötösre, ha kevésbé vagyok udvarias, akkor kettesre jön vissza. Én arról beszéltem, hogy Lázár Jánosra tett egy utalást Navracsics Tibor a múlt héten, amikor azt mondta, hogy örömmel fedezte föl, hogy Imáron funkciójától mentesítve ő is agályosnak tartja, ha bíróság ítéletekre politikusok megjegyzést tesznek, amiről én azt mondtam Navracsics Tibornak, hogy az elmúlt időben kerestem Lázár János, semmilyen interjúkérésről nem volt szó, hogy felelevenítsem azt a korábbi kapcsolatot, ami vele volt, és felidéztem azt, amikor annak idején megismerkedtem, Bele, és azt, amit ennek kapcsán mondott Navracsis Tibor, és elmondtam neki, hogy sajnálom, hogy nem került elő, és már abban a kínos helyzetben ez ebben a formában nem hangzott el, hogy nagyobb mértékben keressem őt, mint amennyire az ildomos azt nem tenném, amire mondott egy olyan csípős megjegyzést a Navracsis, amit mire után szó szerint nem tudom idézni, ezek, ezek után szó szerint nem idézem, de nagyjából az volt a mondatban, hogy ki tudja, hogy nem most mutatja Lázár János az igazi arcát, akkor, amikor nem kerül elő és nem válaszol, és bennem egy érzelmi folyamatnak, ha nem is pontot tett a végére, de majdnem egy pontot tett a végére, és ezt osztottam meg önökkel. Talán tegnap, és talán máskor Keszek 20 szavakkal, már nagyon máskor Nem tettem, mert közben nem voltam itt, de minden esetre ez a beszélgetés kerek egy hete Zajlott Navracsis Tiborral, ez történt Köszönöm szépen De valójában mire volt kíváncsi? Hát tulajdonképpen Arra voltam kíváncsi Ugye említett, hogy most Majd Navracsis Tiborral fog ismét beszélgetni Nem tudtam, hogy ez a téma most Önök között Ez felfog-e vetődni De miért vetődne föl? Hát mert úgy gondolom, hogy itt a ö, kuria választás... Erről a múlt héten volt szó. Na, jó, hát akkor köszönöm szépen a tájékozatást. Hát, akkor, köszönöm mert... szépen. Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy abban a szférában, ahol, ahova én bekandikáltam az elmúlt években, nevezzük ezt politikának, olyan emberi gesztust, ami számomra értékelhető és a magánéletben is fogható lenne, most minden túlzás nélkül. Hát nem mondom azt, hogy egyedül, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy az elmúlt idők tapasztalat alapján mesterházi Attila tett. Mondhatnám azt, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de valószínűleg az az én félreértéseim sorozatának a békés vagy békétlen következménye. 061 és 06 3677 előtt szivárvány volt Lila nap és rózsaszínhold Hangjuk szabuk elváltozott Boldog születésnapot Veszter Gábornak Üres kútból visszahangzott Hey! <laughs> Telefon még belefér. Nem azt mondtam, hogy a többi kapcsolat nem volt terhelhető, vagy nem volt, nem a terhelhető a legjobb szó rá. Mesterházi Attilával is egy múltbeli találkozó oká lett a dolog igazán háromdimenziós, hogy aztán két -e, kétdimenziósá, nem tudom. A telefon még belefér. Szűken. Nagyon szűken. 0614890999 és egy hat 60 30 alatt nem fogadok telefont. hatak meg nem 30 Jó lett Gondolom abban egyetértünk, hogy mindig ugyanannyi dolog történhetett a világban, legfejebb a, a kommunikáció technológiájából adódóan tudunk többet a világról. Maximálisan egyetért vele, igen. Ma az első fél órát átengedtem a hallgatóknak, ami rám mostanában jellemző, korábban nem, mert egész egyszerűen nem tudtam választani hogy mivel kezdjek, egyedül egy dolgot tettem meg, ha jól emlékszem akkor vasárnap lesz 70 éves Presser Gábor és az LGT nekem annyit adott, hogy nem lehetett nem megemlékezni erről, de Isten éltesse, én is akkor innen kívánom, hogy Isten éltesse sokáig ez így van egy egészen meghatározó alakja az én életemnek, akit aztán meg is ismerhettem, és akkor elmondtam, hogy rá csak mérsékelten áll Budi ellennek, az az egészen fantasztikus mondása, ugye ő mondta azt már Brandóval kapcsolatban, hogy annyira felnéz rá, hogy nem akar vele megismerkedni, hát ha csalódna benne. És ezt, mint műsorkészítő, nagyon sokszor megéltem. Tehát én ugye egyebek közt azért szerettem ádió vagy TV riporter lenni, azért szerettem ebben a közegben mozogni, mert volt bennem egy sznobéria, és a sznobérián túl volt bennem egy mérhetetlen ismerkedési szándék, meg egyáltalán híres emberek társaságát élvezni, meg egyáltalán látni őket közelről, és ez nem mindig volt felemelő élmény. Hát igen, az elő egy hallgató felidézte az egy héttel ezelőtti az beszélgetésünket azt a részét, ami Lázár Jánossal volt kapcsolatos, ami annyiban kapcsolódik ide, hogy... Ez most egy ilyen érzelmes periódusom, ami valószínűleg azzal is összefüggésben van, hogy önként még soha se mentem három hónapos szabadságra, és a minden igaz, akkor június 1-től ez bekövetkezik három és fél hónapra, és valószínűleg a szorongásaim is előtörnek belőle, mind abból adódóan, tudja, mint amikor az ember régen kiengedte a Frigidert, és akkor abból annyi minden előkerült, és most vannak bennem félelmek. Nekem a hétköznapi létezésemhez úgy tartozik hozzá a mint a, mint a fürdés vagy a. Vagy a fogmosás, és hogy most mi lesz majd enélkül. És ennek kapcsán az jutott az eszembe, hogy miközben én éveken vagy sajnálatt évtizedeken keresztül kandikálok be a politika világába annak érdekében, hogy megismerhessek folyamatokat és embereket, nagyjából ebben a sorrendben, de inkább embereket, hiszen emberekkel beszélgetek, ebből a színából, mint valami kulissza, nem vált ki senki olyan, akivel barát lehettem volna, miközben bármennyire is fura, bennem volt egy barátkozási szándék mindenféle pártpreferenciától függetlenül, és attól is függetlenül, hogy a nép erről mit gondol, a nép valószínűleg ezt összetévesztette, és valószínűleg nem ritkán a törleszkedéssel, de bennem mégis volt egy barátkozási szándék, azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes skálán néha tízessel. És ebben volt önnek az a mondata a múlt héten, amit egyébként nem kell hogy megbányni, a bölcs mondat volt, de de majdnem olyan volt, mintha egy barátom vagy az apám mondta volna, és azóta se tudok szabadulni tőle, ami természetesen az én gondom. Melyikhoz azt mondod, egészen fontosabb? Hát, amit a Lázárral kapcsolatban mondott. Nem, hát, hogy ez azért, azért hát Nem fel, fogom felidézni, mert jó, annyit nem, nem ér. Tudni, Igen, de ez egy, megint még egy dolog a kapcsolatban nagyon Igen. fontos. Velem szemben egy írtóhagyjáratot folytatott a Magyar Nemzet, egy szikretmen ügyjel kapcsolatban, ami hosszú, bonyolult történet, szerintem arra lehet, hogy jobban visszaemlékszik, vagy ha arra se lényegtelen. E, és még akkor, amikor D. Horváth Gábor volt a Magyar Nemzet főszerkesztője, ugye már jóval a Géna után, e, nekem a belső érzetem, vagy a belső hangom azt diktálta, egy Robert után, hogy meg kell, hogy szólaljam, mert abban annyi farokság jelent meg, hogy azt gondoltam, hogy függetlenül, hogy az emberek mit, jelen, mit fognak ebből megjegyezni, nekem kutya kötelességem megírni azt, amit én gondolok erről a történetről, amit egyébként ő megírta maga módján. És amikor ennek egy tízeskálán tízesre tett eleget a d és maximálisan készséges volt, akkor mondtam neki, hogy ha már itt tartunk, hogy nem-e volna-e kedve leülni vele, meginni egy kávét hogy megbeszéljük azt, ami 13 évvel ezelőtt történt, és azt mondta nekem, hogy boldog a Jánoskám, de én semmire emlékszem. De ez jó, nem? Ez annyi baj... De ez vonatkozik önre is. Tehát bennem egy hete dolgozik önnek három mondata, amit én nekem most önnek vissza kéne mondanom, mert halvány Lile de nincs arról, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez nem igaz. Tartalmilag sejtem, hogy mit mondtam, csak azért lenne fontosabb, fontos... nézd, én egy, egy olyan ember vagyok, akinek az az alapvető tapasztalata, hogy általában, amikor interpretálják a szavaimat, akkor az más jelentést kap, mint ahogyan én azt mondtam. És amikor rábírom rá azt az embert, aki az én szavaimat így vagy úgy, de máshogy értelem hogy idézze már fel fontosan, hogy mit mondtam, akkor általában az esetek 80%-ában kiderül, hogy ott történik a csúszás, ahogyan ő értelmezik. Igen, nem csak az a baj, hogy ez mi kettőnk között nem így működött. Valahogy ön pontosan mondhatni, pontot tett valaminek majdnem a végére, ami bennem egy hihetetlen érzelmi folyamatot indított el, függetle attól, hogy ez nem lett volna muszáj. E és ennek az interpretálása azért se tud jól megtörténni, mert egy érzelmi folyamatot az ember nem tud érzékeltetni. Adott esetben egy mondat égszakadás és földindulás tud egy emberben előidézni, miközben a másik, amikor kimondja, akkor csak egy egyszerű mondatot mond. Tehát ennek nem de volt igaz, interpretációja. De biztos, hogy tudják a ha hallgatók, hogy miről beszélgetünk egyébként? Ha nem is tud egyrészt felidéztem még az ön telefonja előtt, ja, mert a hallgató, vissza... hallgató visszamondta nekem azt, amire ő emlékezett, és azt mondtam, hogy a szavak stimmelnek, de akkor elmondom. Ugye arról volt szó, hogy ön azt mondta, a Kúria és Alkotmánybíróság izével kapcsolatban, és ez az izét ugye itt pontosan azokat a szavokat hiá pótolja, amivel én nem mondok hülyeségeket. Ugye, amikor Győrben egy, egy fórumon azt kérdezte egy lakos, a polgármestert, hogy polgármester úr meg fogja szavazni ezt az izét. És, mert hogy ebben összefoglalta ő azt, amit nem tudott egyébként Igen. szavakkal kibontani, és ön arról beszélt, hogy örül annak, hogy a mostani stációjában, vagy a mostani fázisában, vagy, vagy helyzetében Lázár János is eljutott oda, hogy nem kommentál bírósági ítéleteket, és én itt felidéztem azt a régi történetünket, amikor én elmondtam önnek, hogy e, milyen közvetlen viszony jött létre viszonylag gyorsan Lázár Jánossal, e, és én ezt mint egy szemrehányásképpen elmondtam önnek, hogy én ezt öntől is reméltem, vagy öntől reméltem volna, és ön ott mondott egy mondatot, amit azért nem idézek, mert ez egy egészen fantasztikus mondat volt, olyan volt, mint hogyha lenne egy luk, és abba egy pontosan, tehát mint egy dugó, ami pontosan belefér De. a, a, a, a borosüvegnek a, a nyílásába, és azóta is dolgozik bennem ez a mondat. Értem. És ezt idézte fel a, a hallgató. Azt idézte fel, hogy valamire emlékszik, de amikor én megkérdeztem tőle, hogy ezt valójában miért is idézte fel, akkor vagy zavarba jött, vagy nem tudta megmondani. De most már többé-kevésbé emlékszik arra, amiről én beszélek? De én eddig is emlékeztem, hogy annyi mindenről beszélhetünk, és Lázár János is több ügy kapcsán, például a bírósági újtéletek kommentálása kapcsán, illetve a barátság és hogy mi a másik közel engedése kapcsán is szóba került, és nem tudtam, hogy Ez az utóbbi, egyetet, ez, a, ez a kettő így egymás után. Tudom, ez... tudom, hogy mit mondtam, és ez, ez, hogy mondjam, ez, ez még úgy is van, szó szerint nem tudom, hogy mit mondtam, de nagyjából tudom, és azt most is úgy gondolom. Tehát ez a, emberi viszony, én nagyon óvatos vagyok emberi viszonyrendszerekben. Hát ezért ez is, is volt van. meglepő, amit mondott, és szerintem túlságosan is igaza volt. Vagy legalábbis én attól félek, hogy igaza volt. És én itt azt idéztem föl még a hallgatóknak, és most önnek, hogy ebben a több évtizedben, amit én eltöltöttem, olyan nagyon sokban nem, de azért talán kettes van az elején, végül is egyetlen szereplőt sem tudtam igazán kiragadni abból a szférából, ahol riportalany volt, miközben bennem bármilyen furcsa is volt ez a barátkozási szándék. Értem. Én ebből a szempontból biztosan rossz alany vagyok, Nekem nagyon-nagyon sok rossz tapasztalatom van emberi kapcsolatok tekintetében. A felnőtt társadalomban fogalmazunk úgy, hogy gyerekként sokkal könnyebben kötöttem barátságot, és sokkal könnyebben góttam barát. Én nekem, én nekem, ha szabad ilyen Jani kihíváson fogalmazni, vagy nem tudom, akkor a felnőttekkel nagyon rossz tapasztalatai van. Nekem volt egy tóksom, ami nagy sikerrel ment annak idején, 90-es évek, az volt a címe Miért Fiala János műsor a gyermeklelkű felnőtteknek? Igen, emlékszem rá. De ebben a gyermeklelkű felnőtt az egy nem véletlenül kitalált szókapcsolat volt, amit, amire nem vagyok büszke, de találó volt. Értem, én, én, tehát én nem vagyok, tehát ha én gyermeklelkű felnőttem, ön, ön lehet az, nem tudom, hogy ön definiálja saját magát, és azért Keresi ezeket a barátságokat. Én nem vagyok gyermeklelkű felnőtt, ezért, ezért inkább tartom a három lépés távolságot. Én ezt értem, és hogy ezt lezárjuk bár a következő kérdés, vagy amivel előjövökető hát nem lesz teljesen távoli, vagy idegen, az én jelenlegi pszichiátem az első találkozó, vagy második találkozóban azt mondta, de ezt is lehet, hogy idéztem már, hogy ő nem érzelmileg elcsábítható, és az is lehetséges, hogy nekem ez egy ilyen ragadozó, vagy ki tudja, hogy milyen, mi voltam, hogy egy nyállal kölben vonom a másikat, amit érzelemnek nevezek, miközben ez valójában nem az. Független attól, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően egy érzelmi motivált valaki vagyok, akinek az esze az elmúlt időben valamelyest kiegyenlítette az emócióid, de, de... És ez onnan jutott az eszembe, egyrészt azért már hallgató, én egyébként a hallgató nem kérdezte volna, akkor fel nem idéztem volna ezt. Ráadásul ugye a beszélgetésünk egyharmada ezzel, tehát nem, mint a feleslegesen. Független attól, hogy fogalmam nincs, hogy aki ezt hallgatja ebből, mit vesz le? Hogy... Arra azon gondolkodtam, miközben néztem azokat a híreket, amelyekről lehet, hogy nem is fogunk beszélgetni, de mégis ennek kapcsán az jutott az eszembe, hogy ha ez egy érthető és megválaszolható kérdés, hogy ön mit érzékel, hogy ön változott többet az elmúlt, mondjuk négy évben, amióta biztos, vagy Magyarország? Magyarország. Teljesen egyértelmű. Ez, ez nagyon egyszerűen lehet bizonyítani is, hogyha valaki veszi a fáradtságot és összehasonlítja a, az általam elmondott dolgokat, és akkor, na most, hogy Magyarországon nem a magyar embereket érti úgy általában, mert azt nem tudom megmondani, hanem akkor fogalmazunk úgy, hogy egy hivatalos Magyarország. Uh -huh. Jó? Uh -huh. Igen. Tehát, hogyha akkor összehasonlítjuk azokat a mondatokat, amik akár négy éve, nyolc éve elhangzottak, ugyanazoktól az emberektől, akik ma ma is ott vannak, és a hivatalos Magyarországot képviselik azokkal a mondatokkal, amiket ma mondanak, meg az én mondataimat, a nyolc évvel ezelőtti mondataimmal, akkor én azt nem mondom, hogy szó szerinti megegyezés van, mert nyilván is, de egy kontinuitás az én nem megfigyelhető. Ez így van. De azt ugye ismerő, hogyha barátok állnak egymással szembe konfliktus szituációban, de házastársakra is vonatkozhatott, még ott egy kicsit rosszabb a helyzet, akkor ilyenkor gyakorta az a válasz születik, hogy borkám, te változtál többet, én ugyanolyan maradtam. Ezt, ezért mondom, hogy ezt nagyon egyszerűen utána lehet nézni. Tehát ott vannak a sajtóban az idézetek. Beszédek üzenetek. Én, igen, ez, ezen a vonalon nem menjünk vál... tovább. Én azt akartam öntől kérdezni, hogy ez a diszkrepancia, hogyha ez egy megfelelő szó, uh, erre önnek van-e magyarázata? Illetve, ha nem is magyarázata, uh, ezt megéli -e az én kérdésemtől függetlenül, és hogyha igen, akkor hogyan? Hát természetesen megélem. Abból adódóan is, hogy uh, még mondjuk nyolc évvel ezelőtt... Uh, az én munkám fogalmazunk, hogy geopolitikailag is pontosan ki volt jelölve, tehát itt a magyar kormány tagjaként a magyar oldalon álltam, és úgy, úgy jelentem meg a nemzetközi térben, de a magyar a magyar belpolitikai térben is, addig ez a pozíció, amiben most vagyok, ez geopolitikailag egy sokkal homályosabb körvonalú Pozíció, hiszen olyan, hogy Európai Unió, mint ország, nem létezik, ez egy országok közössége, illetve olyan, hogy Európai Nemzet szinte nem létezik, hanem ez egy nemzetek közössége. Tehát ebből adódóan én ezt abszolút megélem ezt a változást, és, és nem mindig könnyen, sőt többségében nem könnyen élem meg, de én ezt is úgy fogom fel, mint az életben egy ilyen tanuló tanulóidőszakot, kevés magyar politikusnak adatik meg az, hogy ott azokat tapasztalatokat átélhesse, amiket én átéltem, sőt azt is mondhatom, hogy ebből a szempontból én teljesen egyedi eset vagyok, és megpróbálom ezt értékelni. A teherrel együtt is, de ezeket a lecképp... Azt a, já, azt a gondolatjátékot azt néha elköveti, vagy nem követi el, hogy ez a folyamat hogyan és miképp következett volna be, vagy sem, ha itthon maradt? De nagyon sokszor gondolkozom rajta. Fú, nagyon sokszor gondolkozom rajta. De hát ugye ez egy kicsit mindig ilyen mi lett volna, ha tehát nem tudom, hogy... De sokszor gondolkozom rajta, hogy, hogy hol lennék most, mit csinálnék most, hogyha, ha 2014-ben nem kerültem volna ki az Európai Bizottságba. Vagy azért, mert nem engem jelöl a kormány, nyilván az is egy, egy pályát kijelöl, vagy pedig azért, mert engem jelölt volna ugyan a kormány, de elvéreztem volna a, a, a meghallgatáson, az európai parlamenti meghallgatáson. De sokszor eszembe itt persze. abból adódóan, hogy jövőre hazatér látja azt, hogy ez a két folyamat egyesül? <hállt> <hállt> Kélem. Kijelent több módon, feltételesen egyesülhet. Erre gondolok, igen, hogy, hogy ez másfél év múlva, vagy kevesebb, mint másfél év, bő egy év múlva, ez egy, ez egy választási helyzetet fog eredményezni. Mindenképpen, Már az én számomra, tehát el kell döntenem, hogy akkor ha hazatérek, akkor, akkor mi legyen. És ez ez, ez, ez jelentőséget az én döntésemtől fog tudni. Mert Igen? így Lázár Jánosot visszatérünk egy másodperccel, legutóbb lefényképezték valakivel, tök mindegy, hogy kivel, de valaki ez köthető, és akkor kérdezték, hogy akkor ő miről beszélt, és azt hiszem, hogy ő nem válaszol, de valamilyen ember azt mondta, hogy ő már nem miniszter, és ezért nem kell róla beszámolnia. És az egészben volt valami egészen elképesztően álságos. Egyrészt a sajt, egyrészt ugye az, hogy emberek képesek lefényképezni embereket e, e, hozzátéve, vagy ők vajon tudják-e, hogy ki a másik, vagy azt valaki más fejti meg, és akkor azt fogják mondani, hogy hú, hát ezek itt valami összeesküvést. E, tervezhettek, akkor azt megjeleníti valamelyik lap, és akkor mindjárt fölhívja az illetőt, hogy akkor miről beszéltek, és akkor az kötelessége, hogy elmondja, vagy egyszer csak azt mondja, hogy immáron megszűnt az én közszereplő jellegem, mint a közpénz jelleg Matolcsi Györgynél, és nekem nem kötelességem erről beszámolni, és ebben van valami iszonyatosan álságos. Öm, hát az álságos milyen értelemben, hogy álszent? Vagy... Igen. Aha. Hát én úgy gondolom, hogy egy magyar állam Félejét, magyar én, most, áll... én most arról, arról beszélek, hogy, hogy milyen helyzetbe kerül majd akkor, amikor hazajön. Tehát, hogy egyszerre csak az emberről ugye elkerül az a fedő, amit most uniós biztosnak neveznek, és akkor ott fog állni pőrén, és azt fogják mondani, hogy akkor erről mi a vélemény, és akkor el kell tudnia dönteni önnek hogy akkor milyen minőségben van itthon, és ezügyben ja, akkor igen. meg akar -e nyilvánulni, vagy sem. Igen, hát ez olyan, mint amikor az interjú során, ugye ezt alig sem a múltkor, az interjú során azt mondják, hogy akkor most nem a politikushoz, hanem a politológushoz fordulok, és akkor a kérdésben benne van azt, hogy most mondjak mást, mint amit mondanék politikusként. Mint ha nem egy személy lennék, hanem ilyen különböző szerepeket. De, hát igen, de nem, én nem, tehát Lázár János szerintem jobban érdekli a nyilvánosságot, nyilván, mint az én szerint személyem, hogyha majd hazajövök, és nem leszek így sem nagyon érdekli, hogy biztos vagyok. Tehát most nem hogy. Nem de most, de most csak egy példa volt, én most arról beszélek, hogy valakit megkérdeznek valamiről, és hogy ő arra hivatkozásra, hogy ő nem közszereplő, vagy nem úgy közszereplő, mint korábban volt, hiszen nem hiszem, hogy miniszterként valakinek nagyobb mértékben kellene beengedni a sajtot az életében, mint egy képviselőnek, mert szerintem itt nem a rang számít, de ez tartozik egy másik lapra, de azért ezt azért gondoltam Igen, ja, De én meg úgy gondolom, hogy van 200 képviselője a magyar országgyűlésnek, János egyre készítettük, tényleg joga van ahhoz, hogy azzal találkozzon akivel akar, és erről ne kelljen neki beszámolnia, vagy sajtóhírként ezt lehoznia. Hát ő maga választotta azt, hogy ő országgyűlési képviselő legyen már, hogy nem minden kormányta hanem országgyűlési képviselő, hát akkor hadd éljen azzal a szabadsággal, ami ebből adódik. Nyilván ha miniszter lenne akkor a magyar politika viszonyai között akkor sem biztos, hogy be kellene számolni Ó, de nem, nem, nem köszönöm először. szépen. Itt most lóta beszélgetés, biztos az én hibámból. 2022-ben, vagy 2019-ben, hát ön, önkormányzati választásokon, ha akkor októberben van, akkor még nem indulhatna, nem? Hát ez egy jó kérdés. Hát tulajdonképpen nem, mert ahhoz le kellene mondanom, hogy önkormányzati választászól jelölt lehesse. És saját magát mondjuk képviselőként még látja? Országgyűlési képviselőként? Uh -huh. Hát nézze. Nem, nem tudom, ne beszélek erről, mert ez, ez minden, az a baj, tudja, hogy én nem, nem beszélek magával, hogy kávé, kávé mellett egyszer találkozunk személyesen. Önöm de én olig. most itt akármit mondok, de most akármit mondok, azt mindenki a jövőre vonatkozó szándékomnak, akaratomnak, sőt cselekvési tervemnek lesz. És ilyen nincs jelen pillanatban. Én mindennek el tudom képzelni magam, a vas és fémművek portásától kezdve az Egyesült Királyság uralkodójáig. Tehát a, De, ez, a végsfele, ez, ez, ez, ez... De bármit mondok, abból már mindenki rögtön következtetés is volna, hogy Aha, a nagracs is tehát ez akar lenni, vagy az akar lenni. Nem. Egyelőre nem vagyok ott. Másfél év, bő egy év, még annyi minden történhet az itt. Kérdeztem már önt erről, és itt ezzel ezt a részét zárom soraimnak. Lehetséges, hogy teljesen mások számára felesleges beszélgetést hallottak. Tőlük elnézés kérek, hogy ugye amikor arról kérdeztem önt, hogy ön és a, az ország helyzete, hogy a kettő hogyan változott, hogy végül is. E, Mindenki el tudja dönteni a szándék alapján, hogy milyen mértékben akarja azt a területet meghatározni, ahol van, aztán ez vagy sikerül, vagy sem. De ezt általában ö, első emberek tudják megtenni, vagy pedig olyan emberek, akik csak a gondolataikat teszik közzé, és nem gondolkodnak egy hierarhiában. Ön hierarchiában van. Uh, és az a kérdés, hogy ön egy jól alkalmazkodó valaki-e, mert habár többször elmondta, hogy ön első ember, tehát első-első ember nem akar lenni, a megnyilvánulásaiból az derül ki, hogy a saját gondolkodása annál nagyobb teret foglal el, mint amilyen mértékben pozícióvadász. Ez is van. Én, én jól tudok dolgozni hierarchiában, de igazán a a mellérendeltségi viszonyoknak vagyok a hitel. De a magyar politikában tudomásul kell venni, hogy a magyar alkotmányos rendszer, tehát ez nem, nem Orbán Viktor mesterkedése vagy a Fidesz kétharmadának köszönhető. A magyar alkotmányos rendszer úgy írja le a végrehajtó hatalmat, hogy ott alásföldi rendeltségi viszonyok vannak. Tehát a miniszterelnöknek van kormánya. Az, unió az, e -e -e az, eltérben... az unióban könnyebb mellérendeltként fizetni? Persze. Hát az unióban mi gyakorlatilag mellérendeltek vagyunk. Tehát, Jean-Claude Juncker ugyan a bizottság elnöke, de, de elenyésző azon esetek száma amikor ő az oktatás, kultúra, üsgység és sport ügyében bármilyen szempontból is beleszolva. És azt mondja, hogy az a struktúra, amiben ő nevelkedett, és amiben ő most beilleszkedett, abban az természetes, hogy egy ilyen kiválasztódás után ő mellé rendeltként tekint őre, vagy nyugodtan lehetne egy, egy autókrata, személyiség, aki beleszól ebbe is? Vagy lehetne autó igen, lehetne autókat a személyiség, akkor nagyobb beleszólása lenne, de az alapvetően a mellérende, mellérendeltségi viszony akkor is megmaradna. Uh, ugye a, a legtöbb országban parlamentáris uh, demokráciában egyébként ez úgy van, hogy a, a miniszter saját maga személyében felelős a parlamentnek, ami egy, uh, egy sokkal nagyobb, szabadságot, vagy önállóságot, és nagyobb felelősséget is, személyes felelősséget is ad a minisztereknek. A magyar alkotmányos rendszerben ugye a miniszter közvetlenül nem személyes a parlamentnek, nem személyesen uh -huh. felelős a parlamentnek, tehát a, egy miniszter nem buktatható megbizalmatlansági indítványra. És ebből adódóan, a, mivel a miniszterelnök felel az összes miniszterért a parlament felé, ebből adódóan a minisztereknek az önállósága, autonómiája alárendelődik értelemszerűen a miniszterelnök felelősségére. hogy most kéne szüket. elkezdeni a beszélgetést, de hát sajnos ezt már eltoltam. A kérdés az, hogy a bizottság változott-e többet, vagy a körülötte lévő Európa? Persze azt is pont hogy... Pont erről, a... erről írok. Igen? Pont erről írok most. Egy persze egy másodpercet a... javítani, az a kérdés, hogy a körülötte jó-e, mert ugye, egyébként ugye ön ugyanúgy Európai, tehát hogy ön egy, egyszerre kell kérdeznem arról, hogy ön milyen, miközben önben változik Európa. Igen, De így igen. magyartalan. Pont pont arról írok most egy tanulmányt, hogy a bizottság a, a, a létrejötte óta, tehát az elmúlt 60 évben, hogy igaz-e az a, az a tézis, mi szerint egyre politikaibbá válik a bizottság, és hogy ezt hogyan lehet nézni és hogy milyen események. Tehát, és hogyan változott a bizottság, és hogyan változott körülötte Európa. Ami azt jelenti, hogy ön tanulmányozta az elmúlt évtizedeket? Persze. Hát, én persze foglalkozom, minden. És, és hát most, most azt kell, ugye ez a bizottság, a Juncker által vezetett bizottság 14 őszén, azzal az ambícióval lépett hivatalba, Juncker által megkérdezett ambícióval, hogy ez egy én politikai jellegű bizottság lesz, tehát politikai vezetőszerepet is gyakoroltan. Eleve volt egy ilyen elhatározás, hogy ez a bizottság más legyen, mint az eddig voltak. Ez nem olyan nagyon más egyébként, mert voltak korábban is ilyen, ilyen karakterű bizottságok, de tény, hogy Európa, vagy inkább úgy mondanám, hogy a, ez az európai szint, ez most nagyon telítődött éles politikai kérdésekkel. Éles politikai kérdésekkel, ami azt jelenti, hogy... De most egy másodpercre az... álljunk meg. Azt kérdeztem, ugye azt mondtam, az elejére nem is kérdés volt, hogy a világban ugyanannyi esemény zajlott, legfeljebb nem tudtunk róla. Azt kérdezem öntől, hogy objektíválható e az, amiről ön beszél? Mit jelent az, hogy objektíválható e Hogy most többen a politikai, mint korábban. Azt értem, de mit, mit jelent? Nem értem ezt a szót, hogy objektiválható-e. Tehát, Tehát tényszerűen adatolható-e? Öm hát, ahogy a társadalom tudományokban nem említik. az a kérdés, hogy ez, ez így van-e, vagy önnek ez a benyomása? Én úgy gondolom, hogy ez így van. Most uh, a, olyan európai problémák jelentek meg, amely a közösséget, az egész közösséget, tehát az egész Európai Uniót érintő uh, probléma, és nem sikerült egyelőre még ezt átfordítani pozitív energiaforrása. 30, nagyon röviden egy példát. Figyelek! Némileg analóg helyzet, de csak némileg analóg helyzet. 80-as évek elején a, a távol-keleti térség és az Egyesült Államok szabadpiaci reformok következtében hihetetlenül előretört a világgazdasági versenyben. Európa pedig egy túlszabályozott rendszerként lemaradóban volt. És, Hasonló válsággal fenyegetett, lebénult az egész. Az európai gazdaságok lebénultak, de akkor ott azt a 80-as évek közepén sikerült átfordítani egy pozitív cselekvési programát, az úgynevezett egységes belső piaci programát, ami, ami kialakította gyakorlatilag a belső piacot még a mi előtt, tehát mi erről a kialakulására nem nagyon rendelkezünk. Most egy kicsit hasonló helyzet a helyzet a migrációs válság kapcsán, némileg az euróválság kapcsán is hogy a közösség egészét érintő nagyon komoly problémáról van szó, és szerintem a nagy kérdés az, hogy az Európai Unió vitái és döntéshozatali mechanizmusai képesek-e kihordani egy olyan megoldást, ami ezt az egész a negatív konfliktust egy pozitív energiává alakítják, vagyis létrejön valami olyan megoldás, amit, amit viszont egy, egy olyan cél, Aminek érdekében mindenki hajlandó konfliktust áthidalni. Most vagy jól le, amit eddig mondott, vagy sem, Kejfe a fordítva, amiből egyébként létezhet, hogy maga a szerkezet alakul át, és lesz egy miniszterelnöke, vagy szeretne, vagy akarna valaki egy magyar berendezkedésnek megfelelő miniszterelnököt Európai élére? Hát elméletileg ez sem kizárható, én gyakorlatilag ezt a lehetőséget ugyanúgy kizárnám, mint azt, hogy szétesik az Európai Unió. Tehát ez, nekem ez a két végpont. Az egyik, hogy átalakul egy, egy olyan állammá, aminek klasszikus berendez, akár ilyen Magyarország szerű, kancellárdemokrácia szerű berendezkezése van, de én azt is kizárnám, hogy ennek a vásárnak az eredményeként totál szétesik az Európai Unió, és lezárják is és, csődrejárásindul, és a többi. Igen. igen, valami lesz, valami, valami, valami, vagy át tehát szerintem a tét az, hogy kialakul -e egy pozitív program, amiben egyetértenek a tagállamok, és tovább lép az integráció egy, egy szorosabb együttműködés útján, vagy pedig nem alakul ki pozitív energia, és egy kicsit lazulnak a meglévő kötelékek, úgyhogy látszólag a keret változatlan van. Olaszország ezért most milyen tégla? Olaszország egy érdekes tégla lehet. Éppen tegnap betett szintén egy olyan vitán, ahol Olaszországot már már fenyegető tényezőként mondták, mint ami az Európai Uniót fenyegeti az új kormány, és akkor éppen az volt az ellenérven, hogy amikor az osztrák kormány megalakult, akkor, akkor is mindenki már a vészharangot kongatta, hogy na, Ausztriában a szabadságpárt bekerült a koalícióba a vége az Európai Uniónak, és eltelt már pár hónap, és azt látjuk, hogy az osztrákok egy ugyanolyan Európai Unió, konfor, Európa Unió konform vonalat visznek. Ön le tudná érni, a... miközben lehetetlen kérdezek, a hátlevő időt látva, azt a domestikációs folyamatot, amit adott esetben ön megél, vagy megél az olasz miniszterelnök, akit nagy nehezen kineveznek az ügyben, hogy honnan indul és hova érkezik? Igen. Igen. Nagyjából. Tehát szerintem úgy néz ki, hogy ezt Alexis Tsipras a baloldalon, aki ma a miniszterelnök ezt nagyjából befutotta ezt a pályát. Ugye ő egy olyan, egy olyan választási programmal nyerte meg a választást, idő, három évvel ezelőtt, hogy eh, pokolva az Európai Unióval, az Európai Unió csak kizsigereli a szabadságszerető görög népet. Itt arra van szükség, hogy az EU-val szemben fogalmazzuk meg a saját pontjainkat küzdjünk, és a szemminiszterelnök lett, egy szélső jobb oldali tehát a radikális baloldali pártként, egy szélsőjobboldali párttal kötött koalíciót. Senkinek nem volt kifogás a görög politikai helyzettel kapcsolatban egyébként az Európai Unión belül. Majd elkezdődött lassan egy olyan, akkor nevezünk is egy domestikációs folyamat, amelynek eredményeként Cika széppel lassan hajtja végre azokat a lépéseket. Az a domestikációs folyamat, amit ön hajlandó volt elfogadni az én számból, az egyébként... Azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a szó átvét értelmében, bár itt tudnék beszélni egyetlen idegen nyelvet is, van olyan szelleme, amihez akaratlanul, akarva elkezd igazodni egy régi tagállam új miniszterelnök. Egyrészt van egy olyan szelleme, az Európai Unió olyan értékeken alapul, amit az, aminek nem szívesen mond. Ellen. Jó, csak én arra Egyrészt... azt kérdezem Önt, hogy az ember, ha belép egy domba, akkor ott hat rá a dómnak a jellege. Igen, van ilyen így, így van. atmoszférája az Uniónak, amikor az ember először megjelenik ott egy olyan tanácskozáson, ahol egyébként korábban abban a, ö, abban a pozícióban, ahol most megjelenik, soha se volt? Van, van. És van, ezt le tudja írni a saját személyét illetően? Hogy hogyan hatotta az ifjú navracis amikor először megélte az Európai Unió szellemét, mint biztos? Persze nem először, mert ez egy folyamat. Igen, értem. Ez az együttműködés, együttműködés akarása, illetve az együttműködésre való készség. Gyakorlatilag annak dacára, hogy meg annyi kudarc övezi ezt a Igen. folyamatot. Igen. Ez a leg... Tehát emögött az van, hogy sikerülni fog, meg sikerülnie kell. Igen, addig addig beszélünk, amíg addig tárgyalunk, amíg valahogy valamilyen formában sikerül. Én és nagyon legyen sok legyen emberi hullá közben nem kíséri az útját vagy kíséri az emberi hulla az kudarcos ember, aki, aki nem, nem tudta érvényesíteni. Nem, a... nem jól beszél, az egy olyan hulla, aki egyébként súlyosan meg van sértődve, és azt egyszer meg akarja torolni a korábbi, valódi vagy látszat veresége okán. Nincs, mert, mert annyira sok dimenziós játék. Hogy egy de azt árulja el nekem, és tényleg kétségbe vagyok esve, hogy letelik az időnk, mert nekem ez tényleg időnként olyan, mint egy ablak a világra, hogy e tekintetben, miközben Magyarország semmiben nem más, mint Anglia, miért egy kevesebb dimenziós játéknak vagyunk mi itt részei, vagy miért ugyanannyi dimenzió, de nagyon egész jó más? Jó. Miért másképp működik? Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én ezen gondolkozom, én nem tudom hány éve. Uh, nyilván ebben benne van a nyelv. Tehát én megszállottja uh -huh. vagyok ennek, hogy a uh -huh. magyar nyelv. Uh -huh a különlegességéből adódóan mennyire határozza meg a magyar világlátás. Tehát ezt az egyedül vagyunk érzést. Uh -huh. és, uh, és egy kicsit ezt az extra-hungárián non uh -huh. érzést is. Uh, nyilván, de ennek nagyon sok a nemzethalázió szerintem. Tehát ami 200, 200, 250 éve 200 éve meghatározza nem csak a magyar irodalmat, de a magyar nemzet tudatot, vagy történelmi tudatot is jelentős része. hogy számunkra, akár egy migrációs válságként is egyik pillatra a másikra fel elevenedik a Herderióslat, és, és minden történelmi tapasztalatunk, traumánk és mindenünk abban az egyetlen felkiáltásban összegesztő jaj eltűnünk. És, és erre mind a mai napig olyan erős reflekt, hogy, hogy az egész világképünket alakítani. Nagyon érdekes kérdésztelni. Én nagyon sokat gondot tudom meg. De nem tudok pontos választ. Nem tudom, tudok egy pontos leírást adni ilyen kísérleti jellegű felvetésekkel. De szerintem egy nagyon jó téma lenne például egy beszélgetésre. Hogy nálunk miért miért, miért vagyunk mi egy külön világ az Európai Unióban. Csak ha, ha, ha megnézzük a közbeszédet, amit el is szoktam mondani, amikor ilyen lakossági fórumszerűségeken vagyok, hogy nálunk az Európai Unió mind a mai napig külpolitikai téma. Miközben az Európai Unió a, a, a hétköznapunk része már Minden eresztőkében, minden leáldozásban. Ez De ez annyira nem így van, miközben így van, ez a megszüntetve megőrizni, hogy Brüsszelre is úgy tekintünk sokszor, vagy tekint az ellenzék sokszor, mint ahol megvívja azt a, azt a csatát, ami Budapesten nem sikerült, és így lesz Budapest kihelyezett tagozata Brüsszel és Strasbourg. Hát én úgy, hogy abban, állásul, abban az értelemben, ahogyan a magyar politikában Brüsszelről beszélnek, az, az egy fikció. Éppen a Minapol olvastam egy ilyen hírt, ahol valaki azt mondta, hogy az Európai Unió politikai elitjének, ö, politikai elitje idejét múlt, vagy nem tudom, és elgondolkoztam, ki az Európai Unió politikai elitje. Az Európai Unió politikai elitje, a bizottság tagjai esetleg, meg a tagállamok politikusai. Az Európai Uniónak nincs egy elkülönült politikai... Mert ebből a szempontból hihetetlenül dolgozik Magyarország, és némileg hasonlít hozzám, vagy én Magyarországra, de hát ez már sajnos így marad, hogy Magyarországban óriási törekvés van magához elnézést a fogalmazásért lehúzni, de ha tetszik, akkor felhúzni az Uniót. Tehát hiába nagyobb az Unió, mi vagyunk Európa, tessék hozzánk igazodni. Tehát nem, nem, elég, nem elég, hogy halál, de tulajdonképpen nem vennénk rossz néven, hogyha egész Európa ebben osztozna velünk, aztán átgondoljuk, hogy ezt meg akarjuk-e valósítani, vagy sem. Igen, de ez a fajta nemzeti egoizmus, ha szabad így fogalmazni, ez azért más országokban is. Jó, de az irányultságát és a tendenciózusságát, és az impulzusát, vagy az impulzusát, tehát a, a belső mozgását tekintve azért ez egy nagyon erős folyamat. Én igen, egy francia is mélyen megvan arról győződve, hogy az, amit ő mond, az nem francia, hanem a Európai Álláspont. Tehát ezzel naponta vagy hetente szembesülök. Jó, igen, de... De igen, de, de, de Magyar, Magyarország mindenképpen egy, egy speciális eset az Európai Unión belül. Kultú, jó vagy rossz értelemben, kulturálisan is. És e tekintetben záró kérdés, mert már így is túlléptük az időhatárt, hogy gondolt bármire, és amik itt a B4-ek találkozója kapcsán hallgatta a megnyilvánulókat? Arra gondoltam, hogy kár, hogy engem nem hívtak meg. Tessék? Arra gondoltam, hogy kár, hogy engem nem hívtak meg. Tehát az a címe a konferenciának, hogy Európai Jövője, és senki nem kíváncsi, nem csak én rám, de a, sem a szlovák biztosra, sem a Cseh biztosra, sem a lengyel biztosra, akik ilyen vagy olyan formában, lehet, hogy a, a szervezők számára nem szimpatikus mondani valóval, de ha jól értem, a szervezők kifejezetten azt tűzték ki célul, hogy minél élénkebb viták legyenek és új gondolatok jelenjenek meg, és ebben ebbe szerintem a, ezek a biztosok is jól teljesítettek volna. Nem is meg ezeket a, az embereket, akik Európa jövő évvel naponta foglalkoznak. Barátok nem leszünk, de sok azonosság van bennünk. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Hát ugye elvileg a jövő hét lenne az utolsó alkalom ebben a fél évben lesz. Várom. Köszönöm várom. szépen. Viszont hallásra. Köszönöm, Viszont hallásra. Önöktől elnézést kérek a nyolc órás hírekre, kilenc órakor kerül sor. Tudom, hogy ilyet nem szabad tenni, de hát a karácsony idejét se vehetem nagyobb mértékben igénybe. Biztos az eleje lehetett volna rövidebb, hosszú volt, tekervényes, bár szerintem a folytatás ebben a formában nem jött volna létre, de elnézést mindenkitől egyáltalán, általános bocsánat. Annyi a felesleges ember. A műsort az Zoglói Önkormányzat támogatja. Elnézést, állandóan elhúzodom a navra, aztán veled még jobban, és aztán a végén nem tudom behozni magam. Oké, okay. rendben van, beadhatlak? Én vasárnap elutaztam, és szerdán jöttem haza, és közben óhatatlan sokat gondoltam rád, abból adódóan, ami talán pénteken kezdődött ebben a Fodor Gábor történettel, vagy Bőszanett történettel. És hogy nálad is használjam azt a kifejezést, amit egyébként a Navracisnál is használtam, és amit az összes e-mailemre ráírok, hogy tárgy, neked mi ma 2018 május 25-én 8 óra 10 perckor a hozzáállásod ehhez az izéhez, különös tekintettel arra, hogy én arra gondoltam pénteken valamikor, 12-kor, vagy nem tudom hánykor, hogy te reggel ezt mind tudtad, de nem mondtad el, miközben valószínűleg én sem mondtam volna el, miközben ki tudja, hogy nem mondtam volna el. Sose voltam polgármester, sose voltam Karácsony gerge, sose voltam országos politikai szereplő. Hát azért nem mondtam el, mert, mert meglepetésként ért minket az a lépés, hogy Bőszanett a párbeszéd frakcióba kilép, abban az értelemben mindenképpen, hogy, hogy ő ezt a döntését előbb közölte Kövér Lászlóval, mint velünk. Ez egy nagyon rossz vita, ami ennek kapcsán kélakult, a kialakult úgyhogy magam részéről nem szeretném ezt már továbbhabosítani, Uh, nem pontosan értek mindent, fogok tenni erőfeszítéseket, annak érdekében jobban értsem. Egy dolog azonban biztos, hogy uh, ugye a liberálisok és a MSZ Párbeszéd szövetség között volt egy politikai megállapodás, amely egyébként valójában arról szólt, hogy a bőszanett uh, képviseletében a liberálisok kapnak egy Valószínűleg befutó helyet a listán, ami ugye pontot állt meg a lista, tehát az valóban befutó helyé vált. És őt, mint támogató szervezet, a kampányban megjelennek. Nagyjából erről szólt a megállapodás, és akkor volt egy ennek egy pénzügyi része, amivel kapcsolatosan kialakult egy vita. Én azt tudom mondani, hogy mi a magunk részéről, tehát a párbeszéd, a, ami jogszerűen, hogy mondjam, megtehető, azt mi ezen a pénzügyi területen megsertjük, mert hogy a frakció költségvetését azt úgy osztottuk el, hogy a liberális képviselő az körülbelül kétszer akkor a kerettel gazdálkodhatott volna, mint az összes többi képviselő a frakción belül. Úgyhogy, és ez az egyedüli jogszerű megoldás arra, tehát ami ott a papíron van, az abban a formában nem végrehajtható, mert hogy a pártok állami támogatása az nem továbbadható senkinek. Tehát ez jogszobályokba ütközik, de a szelleme abban, hogy a teremben betartásra került volna a mi részünkről. De hogyan lehet a hogy szellemet a... betartani, ha a gyakorlata nem követhető? Hát hogy mondjam, olyan nincs, hogy egy párt a saját párt támogatását átadja egy másiknak. Mert azt nem lehet, de nyilván van egy elv, hogyha valaki... Tehát, eh, azt, mondtad, kérdőt, azt mondtad volna, hogy ez a forint nem az a forint. Hát politikai értelemben az a forint jogi értelemben nem, de hogy politikailag mi ezt a, ezt a vállalásunkat, ezt teljesítettük. Jó És döntés aztán, volt ez akkor? Uh, figyelj, most mindennek van, van ára. Uh, mi, Te gondoltad volna azt? Ugye én bizonyos pillanatban úgy élek, de majdnem mindig, hogy bármely pillanatot... Kilakhatják, és az alapján megítélhetnek. De mit gondolsz a saját létezésedről a tekintetben, hogy bármelyik pillanatban kifordítható, mint egy két színés visszajánl hordható kabát, és azt mondhatják, hogy karácsony, tehát komolyan gondoltad, mi nem gondoltuk volna róla sohasem, hogy te egy ilyen megállapodást aláírsz. És akkor magadban arra gondolsz, hogy ezt te se gondoltad volna, de te azt se gondoltad volna, hogy ez valaha a világra kerül, mert igenis vannak olyan dolgok, amelyeket az ember a konyhában elkövet, de a ezzel nincs tisztában akkor, amikor megeszi. Ne azt, hogy ez nyilvánosságra kerülhet a szemületesen, nem az, az papírforma volt a részén szemben, mert hogyha borul a bili, akkor nyilván borul minden. Ugye én ezt úgy írtam alá ezt a papírt, hogy a MSZP-nőkevel aláírta azt, hogy őt erre mi vezette, és hogy neki ez milyen feladatlanodása volt arról hagyna, ne kelljen nyilatkozni. És nekem volt egy egyébként ezzel párhuzamos szóbeli megalapodásom is, ami a frakció alakításához kapcsolatos, amit nagyon határozott szeretném mondani, hogy mi tartottunk. Tehát nekem az ég az a világon semmilyen mert ebben az ügyben nincs és nem is kell, hogy legyen. És egyébként pedig az, hogy a végül is a liberálisok így döntöttek, és ráadásul egy olyan helyzetben, amikor az MSZP-nek éppen nincsen sem elnöke, sem elnöksége, hogy ezt a helyzetet kezelje, Szerintem ez egy meggondolatlan lépés volt. Én szerintem már meg is bánták, nem hogy ez reparálható lenne. Talán a várnainak, de nem szeretem azt, amikor úgy beszélek, hogy nincs előttem a papír, volt egy megjegyzése, hogy oké okay, a párbeszédet is, mikor mérték utoljára, ami összefüggésben van a liberálisok láthatatlanságával. Hát nézd, egyrészt mérték utoljára, tehát akkor az utoljára mérték. A párbeszédek az a tárki kutatása volt, el a választás előtt ugye már közösen mérték a listát, akkor a teljes lépességben két ot a tárki, ami nagyjából az összöröse annak, amit a liberálisoknak valaha mértek egyrészt, másrészt meg nem Dorgából volt a MSZP párbeszédszövetségű listavezetője azért ezt szeretném hozzátenni, semmi nem a bőszonet, hanem én. Mekkora a csalódás neked az, ami a péntek óta zajlik? Nekem nem csalódás, nekem egy nagyon pozitív élmény, mert ugye bármit is hogy mondjam, való juttak a hegyek, soron az van, hogy a mi frakció megmaradt. Melár itt, akit egyébként korábban is invitáltunk a frakcióba, és ő nyitott volt erre, Miután után szembesült az, független képviselőként viszonylag korlátozott lehetőségei vannak a parlamenti munkában, tehát ő végül is csatlakozott a frakciónkhoz, én a nagyon örülök, én nagyon tisztelem, és a de ha Én már ég, itt tartunk, akkor abban segítesz nekem, lehet, hogy tudnom kéne, de nem tudok. El, tudom elnézést a tájkozatlanságomért, hogyha egyébként ennek utána lehetett volna nézni. Az, ahogy az MSZP kóptált a Burány Sándort elnézést, ha rossz szavakat használnék, arra van magyarázat? Az a magyarázat, hogy közös erőtájtó szervezetek voltunk, minden, minden jelölt közös erőt volt, és egy közös döntés volt, de hogy. Mi, ala, mi, mi alapján adta a képviselőjét az MSZP, hogy ki legyen az? Hát nyilván olyan, olyan ember merülhetett föl, akiről tudtuk, hogy erre nyitott lesz. Én ezt értem, okay. de maga az a sziget, ami létrejött, mint a párbeszéd frakciója, azért az a szúrnak, visszautasíthatod, és nincs bennem rossz indulat, ezt jól tudod, de ha ezt érzékeled, akkor, akkor utasíts vissza. Az azért a magyar politika tengerében egy mesterséges sziget. Ezt a frakció szerintem lehet -e azt mondani, hogy, hogy egy más típusú frakció, mint amiket eddig láttunk. Az a kérdés, hogy ez az ügy, az, hogy ez van, szemben azzal, hogy ez nem lenne, ez, ez segíti, vagy, vagy átja vagy ártanak a közös ügynek, hogy, hogy az ellenzék magára találjon. Szerintem ezt innen kell nézni, és ha innen nézem, akkor ez szerintem egy pozitív lépés. Azt kell látni, hogy a magyar politikai versenyben a Fidesznek a versenyelőnye az nagyon nagy mértékben abból származik, és, ezért nem le, és emiatt nem lehet Magyarországon arról beszélni, hogy hogy demokráciában élünk, miközben diktatúrát sem mondanék, az az, hogy elképesztő erőforrás többetben van, mindenki máshoz képes, legyen ez civil, vagy vagy párt. Tehát azok, akik ennek a rendszernek a politikai ellenfele, azok tényleg fakadókkal e, próbálkoznak szemben a, a, ez a nehéz, nehéz szangokkal. Te, Ennyi. Te tehát, akkor Na, még egy fakardos Föl tudunk venni, akkor talán. Oké, okay, rendben van, akkor egy kérdést ezügyben Azt kérdezem tőled, ha érthető Hogy nincs Böcskei Balázs Nincs Filipov Gábor, nincs senki Aki elmagyarázza A fiala sincsen Azt kérdezem tőled, hogy neked Van-e valamilyen képed arról hogy erről egyébként egy politika iránt érdeklődő, sok mindent összeolvasó, sok mindent végighallgató és sok mindent végnéző átlagpolgár, aki nincs, mit gondolhat? Mi, mit csapódik le az ő fejében? Nézd, hogy ebben az ügyben konkrétan mi csapódik le, ezt ne ezen tudom megmondani. Én azt tudom, amikor a Melárd Tamás ugye Tünkös vasárnap közölte hogy ő csatlakozik a párbeszéd trakcióz, ami emiatt nem fog megszűnni, akkor, e, akkor a Tamás azt tapasztalta, hogy a, az ő Facebook közösségén belül soha nem látott pozitív e, e, visszhang alakult ki, és amikor e, két napja ezelőtt találkoztunk személyesen, akkor mondta, hogy neki még soha nem volt olyan, hogy a Pesten az utcán sétálva emberek oda mennek hozzá, és megrázzák a kezét, hogy köszönöm. Uh, szerintem nem rombolni, hanem építeni kell az ellenzék azon minden apró építőkocka, ami a jó helyre kerül, azt szerintem használ a közös ügynek nekünk egyébként, tehát az én hozzáállásom nagyon egyértelműen az volt, hogy nem aparásnak parázsnak gyöngés a vége tehát, hogyha a rinszlakciónk, a koninszlakciónk és akkor úgy dolgozunk tovább uh, így is van három képviselőnk az országgyűlésben, eddig csak egy volt nem, nem gondolom azt, hogy nekünk uh, ez élethalál kérdés lenne, nyilván a, azokat a lépéseket, amik lehetővé tették, hogy ez a frakció működhessen, ezeket megtettük, de nem vagyunk mi erre rájógyulva, tehát nekem nincs azzal a különösebben A te helyedet problémám. végül is kikapta? Ez vasárnap fog eldőlni, vasárnap van a párbeszédnek az a kongresszus, ami öntett a kérdésben. akkor ez azt jelenti, jelleg te most mi vagy? Jelenleg én polgármester és képviselő vagyok egyszerre, ami 30 napig a... És 30 napon belül fogok lemondani a országgyűlési mandátumomra. Az mikor le. Hát valamikor június elején De én ezt hétfőre tervezem. Nehéz lesz? Nem. Nem. Nem. Hát ö, én ezt eldöntöttem. Mert nagyjából tavaly ilyenkor lettem a Pár beszél, miniszterelnök jelöltje, az... vissza. A, a múlt héten nem voltál igazán feldobva, de mennyire, még fáradt is voltál, mennyire zökkentél vissza a polgármesteri széketből? Hát ö, szerintem teljesen. Mármint abban az értelemben, igen, hogy, hogy azért ö, nyilván az országos politikával kell foglalkoznom, többet, mint mielőtt mondjuk egy évvel ezelőtt ö, újra belecsaptam a, a, abban, hogy miniszterelnök jelölt vagyok, ö, de hát azt kell mondjam, hogy ugye a ciklus utolsó éve előtt állunk, nagyjából szűk másfél év van még addig. Többé-kevésbé azok a nagy fejlesztések vagy nagy projektek, amiket én szeretnék befejezni, ezekkel indultak. voltak. mi a helyzet? Mondd, hát én a pletykákat hallok, e, ezeket nem, nincsenek olyan állapotban, hogy ezeket e, most már hazvonják. Máros marós ember? A, nem, Varsó utcában megyek kellek szépen a hivatalba, csak itt való éppen flexeltek egy lakás Gyalog vagy Hát bicikliből Bár nem tudom. Rádiújt szoktam telefonálni, de azért egy fél hős terüjünk nem adnék biciklini, meg esik Igen, is az eső, Igen, szóval. Igen, Igen, Igen, rossz kérdős. Na, szóval visszatérve a mondóról mindenféle plegykákat hallok, Ö, ott van valami kapás, hogyha tudok pontosabbat, akkor jelzem, egyenlőre olyan standby üzen van a dolog. A jelenlegi tulajdonossal ö, ö, vagyunk informálisan, meg formálisan is kapcsolatban. Az alapján ö, az az érzésem, hogy, ö, hogy lesz még vevő, aki jelentkezik. Ö, de egyenőre, és én szeretném is, hogy ott valami történne, tehát világos legyen, hogy én nem... És a plázastop? Hát nézd, nekik van egy építési engedélyük és egy plázastop engedélyük. Ez az engedély lejárt volna, nem kezdik el az építkezést ezért ugye elkezdték az építkezést. Tehát most hát az elmúlt időben késztő... rengeteg dolgot lehet olvasni az ügyből, hogy mi minden nehezítés van, ha valaki ilyet akar, más Búda. Hát abszolút, abszolút. Ugye van egy plázostopp törményünk, ami, ami tipikusan olyan, hogy mondjam, olyan videszes húzásra jött mert Ehhez hasonló plázostopp engedélyezési törmények vannak a skandináv országokban, és ezekkel nekem egyet is értek, csak ugye ott nem az van, hogy van egy centralizált döntéshozatal, hanem a bizonyos léték mellett kereskedelmi tevékenységet végezni, az egy, egy, egy bonyolultabb, a helyi közösségre bízott döntés, mert valóban ezek a nagy központok, ezek ugye érdemben befolyásolják egy adott településnek a szerkezetét, nagyobb mértékben, mint, mint, mint tehát, hogy ez, hogy ez egy az egész közösségre kiató döntés, de hát Magyarországon ez is úgy van, hogy ez valahol centralizálva van, és akkor van valaki, aki megnyom egy gombot, vagy nem nyom meg, és van -e tudja, hogy akkor ezt ki hogyan, ezt nem is tudjuk, hogy ki ez. Tehát, e, tehát nyilván ebben van egy ilyen típusú kockázat. Ugye ez a áldozató engedélye, ehhez az építési engedélyhez, tehát ehhez az építészeti terhez van kötve, e, úgyhogy vagy az van, hogy biztosan megy az illető, és akkor megvalósítja a tokkal vonóval azt, ami mostani engedélyes tervben szerepel, vagy ugyanak engedélyes engedélyeztetésnek, az biztos, hogy ezen a területen nem... E, tehát ezen a területen lehet kereskedelmi funkció, hiszen ott van melletten és egyik elmény a piaca, tehát nekem azzal sincsen semmi problémám, hogy ott egy komplexum épüljön. Azt nem szeretném, hogy, e, hogy ott lakások épüljenek, mert egyszerűen e, a léptéket már a kerület úthálózata nem bírja Úthálózat. a Úthálózat el akartam neked mondani, hogy megcsinálták az elmúlt 48 <gül> órában <gül> <gül> a tököli Hungária sarkán lévő luka, de az szintisztán őrköny. Tehát néha azon gondolkodom, hogy, hogy mi változik ebben az országban, és hogyan, és hogy ez jól van -e így, vagy sem, és hogy amikor meghalok, akkor akkor e majd rá az utolsó pillanatban. Tudod, ez olyan, mint amikor kikapcsolod a telefonod, de az, ha ad, ad egy hangot, mint a ha kaptál volna egy SMS-t, vagy e-mail, de már nem tudod olyan. megnézni, meg kikapcsolta. Tehát így gondolok én erre, ennek ugyanis nekiálltak valamikor napközben, és tegnap éjszaka, fantasztikus, tehát ott annyi gép volt, én este közlekedtem ott tíz után, annyi gép volt ott, hogy ember nem gondolta, hogy ennyi gép kell hozzá, be is foltozták. Ezt megcsinálták nagyjából 24 óra alatt, hogy mi kellett ahhoz, hogy erre sor kerüljön, elképzelésem sem. De akkor viszont, vagy de azonnal módon, minden mindent csináltak. Hát nézd, ez, ez valószínűleg azért van, mert nem csak egy ilyen lyuk van, amit be kell fortozni, és meg nincsenek nagyon sokan. Tehát ez, ez, Ezért szerintem ez egyszerűbb, mint, Lehet. mint gondolnád. Az egyébként más kérdés, hogy ez folyamatosan kinyílik ez a Budapesten kinek mi a dolga, típusú kérdés. Szerintem én vagyok az egyedüli polgármester, aki a nyilvánosságban rendszeresen beszél arról, hogy hogy a, a kerületek és a Budapest közötti feladat újra kéne gondolni, és a Budapestnek kellene több adatot vinnie. Nagyon fontos, hogy a választott, demokratikusan választott Budapest önkormányzatról beszélek, és nem a kinevezett kormánybiztosokról. Ugye erről érdemes majd egyszer beszélnünk, ma már szerintem erre nem lesz időnk. De például az, hogy az úthálózat meg van felezve, és sokszor még nekem is így gondolkodnom kell, hogy akkor az a bizonyos útszakasz az a lényeg, hogy a fővárosé azt szerintem azért elég abszurd. Két mondatot szánsz arra, hogy vajon milyen lesz a viszony a főpolgármester és a budapesti titkárság között? E, igen, egy kicsit is föl is dobtam ezt a labdát. Ugye Főrjes Balázsról egyébként politikai átkokolátívelő, nekem alapvetően pozitív véleményem van. Szerintem, én elég felvilágosult, és, és jó, jó vezető. És önmagában egyébként azt, hogy a hogy van egy koordináció, ami az önkormány, a budapesti beruházásokat illeti, a kormány és a főváros között, ez is egy jó dolog lenne önmagában. A nagy probléma az, hogy az elmúlt években, és itt pont a liget volt az első egyébként, elkezdett az a folyamat, hogy a kormány ilyen svéd asztal szerűen levett az asztalon néhány uh -huh. dolgot, aminek itt a fővárosi politikából, nem vállal felelősséget az egészért, sőt, ugye a saját főpolgármesterével sokszor, harcolt. Mondjuk például a nem tudom, a hármas metró felújítása meg a buszpótlás kapcsán ott egy kifejezetten szerintem tényleg vállalhatatlan szivatása volt a főpolgármesternek. Csak egy példát, hogy mondjak, amikor ő a viákpiaci ár alatt jóval Lengyelországból akart buszokat beszerezni, amivel egyiket a szüváros nagyon jó járt volna, és ezt ráadásul mindet hitelben megtette volna, akkor a kormány visszavonta a hitelgaranciát egy forvonással. Tehát ezek nagyon méltatlan dolgok, tehát ön az egy nagyon abszurd helyzet, hogy a beruházás mely részét a kormány csinálja, ezek olyan beruházások, amik neki fontosabb politikai értelemben. Tehát ezek egy szimbolikus területek. Most nem akarok abba menni, hogy szerintem ebből az is következik egyébként, hogy ez mind teljesen felesleges marhasság, stadionok, és liget. De elvileg csinálhatna más is, ami hasznos, de nem azt csinál, és áldásul közben folyamatosan veszi el a pénzt a fővárostól, sőt, még az eladósodás vagy az adósság felhasználásában is korlátozza. Tehát ez egy, ez egy. ennek nyilván a következő lépése az lesz, és erre viszonylag nagy tétben merné fogadni, hogy a fejlesztéseket teljes mértékben elviszi a kormány, és a főváros csak az üzemeltetéseket viszi tovább, ami, ami szerintem azért nem helyes, mert miért ne dönthetnének el a fővárosi polgárok azt, hogy egyébként ők milyen fejlesztéseket akarnak. Ingen. A saját Csak a Városligetre bónak, visszatérve, be, hogy... ugye, amikor Papcsák Ferenc tollából megszületett az a törvénytervezet, amit egyébként ki tudja, hogy melyik kéz irányított, hiszen az egyáltalán nem biztos, hogy az Papcsák Ferencnek volt a saját keze, akkor ott egy olyan döntés született, ami után már nehéz volt bármilyen kérdést feltenni, hiszen kivették abból, ahol egyébként valakinek rátekintése volt, átadták máshova, és onnantól kezdve egészen más szelek határozták meg annak a területnek a szélirányát, és ez némileg felsejlik, nem ugyanígy a Budapest titkárság kapcsán is. Ez a magyar közigazgatásnak valahogy úgy a része, ahol erőből eldöntenek valamit, és aztán megpróbálják az életet hozzáigazítani. Hát nézd, ugye itt az van, hogy a középmagyarországi régió már kikerült az EU-s támogatandó régiók listájáról, jelentős mértékben csökkent a saját földségvetésre, úgy elvettek tőle intézményeket, kórházokat, iskolákat, sok minden más. Tehát egyre inkább töpörödik össze a fővárosi önkormányzat, mint olyan. És ezen a helyzeten biztosan akár is az, hogy a kormány akkor viszont teljes odaadásról és szóval politikai felelőssége beszáll a fejlesztésekbe. Csak ö, azt a kérdést nehéz megválaszolni, illetve csak egy hatalmi logikán keresztül lehet megválaszolni, hogy miért nem Budapest választott vezetői döntenek ezekről egy olyan költsövetés alapján, ami mondjuk legalább az itt megtermelt mondjuk mondjuk az adóbevételeknek, mondjuk legalább a 10%-át megkapja, vagy akár a 8 Igen, ebben sajnos benne van az, ami annak idején a magyar rádióban volt, hogy valaki annyi majd, műsoridőt kért adott esetben a szórakoztató osztálynak, amit ha akar se tudott volna kitölteni, de azt mondta, hogy az tök jó, ha itt van nálam. Sajnos pedig ez a szocializmusban volt, ez a szemlet nem sokat változott. Nem. És, és Füriész Balázsnak a Párbeszédre való felhívás, az nyilván nekem tetszik, és még egyszer mondom, nem gondolom azt, hogy ő egy, nem egy felkészült ember, vagy elég ne erre a feladatra. Azt az elmet viszont élesen vitatom, hogy miért ne lehetne Budapestnek egy erősebb Budapest, egyébként akár a kerületek rovására, és például az úthálózat fenntartása szerintem fővárosi feladat kellene, hogy legyen teljes mértékben. Az bezárva egy erősebb Budapest, döntsön ezekről a kérdésekről és az állam meg hagyjon annyi adóbevétel Budapesten, amiből ezeket a szolgákat el tudja látni. nem ez sokkal jobb lenne, de hát ö, nyilván az önkormányzatiság az nem a szívecsücske a, a mai hatalomnak. Még annyit elmondok, hogy aztán lássad, hogy megbízható vagyok már fél 90 hogy idén 28. alkalommal várja a kicsiket és a szombaton és vasárnap a nemzetközi gyermekmentő szolgálat és a Fővárosi Önkormányzat ingyenes gyermeknapi rendezvényére a Városligetbe. Bizony, mi azért nem is, megmondom, hogy szerintem tartunk külön kerületi rendezvényt, mert Máros ebben mindig van valami nagyszerű program, hogy menjenek az emberek és élvezzék. Csak jó híreket szeretnék hallani jövő péntekig. Megpróbálom teljesíteni ezt a feladatot. Köszönöm. Kellemes étvéget. Neked szép. is. hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta mm <sighs> let A vonalban János Ferencváros polgármesterü. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Ugye az első fél órát átengettem a hallgatóknak, többé-kevésbé éltek vele, inkább kevésbé, és onnantól kezdve az egész egy ilyen a akatulás, zakatolás, ami még tervszerűbb volt az április 8-ai választások előtt, az ember pontosan tudta fél nyolc, nyolc, fél kilenc, kilenc, ezzel egyébként ki is jelölt a helyét a világban, vagy saját maga helyét a létezésében. Kicsit egy ásító szájra emlékeztett június 30-ától az életem, amikor ez a rendszeresség kimarad belőle. Egyszerre várom, és egyszerre félek tőle, és ezt arra fölmondom, hogy ugye a mai sorozatomnak ön az utolsó előtti előtti állomása, hiszen volt Navracsis Tibor, volt Karácsony Gergely, aztán van a civilapáján is, kivételesen ma két műsort is vezetek az ATV-n, mert a naphírét is az a megtiszteltetés jutott nekem, hogy azt vezetem, az ugye egy élő műsor a apályán az holnap lesz, és az igazság tudja az, hogy kicsit olyan vagyok, mint az a sportoló, aki azért fél attól, hogy akkor a, a, az aktív sport pályafutása véget ér, akkor mit fog kezdeni saját magával, a gondolataival, a szervezetével. Mert ugye ez a rendszeresség, ez teljesen ki fog esni június 1 hosszú ideig az életemből, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mindaz, amit én fűzök ahhoz az időhöz, az beváltja ezt, és szeptember 10-ére, amikor visszatérni szándékozom, hogyan fogom tudni felvenni a tempót, mert már most érzem magamon azt, hogy ahogy kiengedek, mennyire nehéz az, hogy ugyanolyan felkészült legyek, mint amilyen felkészültnek szerettem volna magamat látni április 8-a előtt. Hát ha már hosszokat inkább a műsor elején, lehet, hogy ő tudja a választ, ő is leáll néha. Mert hogy indul, e az mindig jó kérdés, de ez igaz a is. Ebben sársa. önnek tökéletesen Szakul. igaza van, de a Huszu példája ugye annyiban más, hogy a Huszu Katinkának lett itt egy ilyen <tú> szikretment története, ami egyébként bizonyos mértékig stímle, bizonyos mértékig nem. nem, arra mértékig, arra nem. Arra Igen, de, de, de az ő esetében a kettő nagyon, nagyon szorosan összefügg. Tehát könnyen lehetséges az, hogy a vállása a férjétől, adott esetben a félrelépés, és annak következménye a vállása a férjétől az ő sportolói karrierjébe kerül. nem meg lehet igen. Ön valaha kiengedett az elmúlt négy évben? Vagy az elmúlt nyolc évben? Hét évben? Nem nem emlékszem, ha csak a, azokat az akciókat, ami a zenéhez és a sporthoz köthető, nem annak tekintjük, tehát napokra mondjuk max két hétre igen. de ennél, ennél többre nem biztos tehát nem, nem, engedte meg a, vagy nem engedi meg a jellegyik alállás igen, mert maga a hosszúkat, a történet ez egy nagyon szép történet, ha van nagyon sok minden benne van S végül is valahol az az érzésem, hogy ott, ahol Hosszú Katinka túllépett a sportolói státuszkóján, ott vesztett, és az a vereség vissza fog hatni a sportolói státuszkójára. Ez az én érzésem. Illetve már némileg be is igazolódott. Ez az emberi és sport emberi nagyság kérdése is, hogy mennyire létele. -e maga a sport, mint tevékenység, és hogy a magánéletét tudja ehhez igazítani. Hát, hogyha az olimpia utáni időszakot veszük figyelembe, akkor ott a magánemberi vonatkozások fölmúlták a sportolóit. És nem tudom, hogy lesz-e visszatérés. Sikeres visszatérés. Mert visszatérés bármikor lehet, de hogy sikeres lesz-e. Hát, Ugyanígy legyen. kíváncsi vagyok a Janics Natasára is. Egészen másféleképpen. Hát ott, ott, ott már többről van szó, ott, ott korosztályos kérdésről is. Arról van is szó. persze, de hát a hosszukat inkábbnál is, ez az azt hiszem 29 éves. Igen, hát kérdés, hogy a fiatalok mennyire erősek. Gyorszak? Nem igazán a fiatalok vannak bennem, hanem a motiváció. Tehát, hogy motiváció és fizikai erő, ha egyesül, és ez, ez ugyanez benne van az önhözintézet kérdésben. Motiváció és fizikai erő, ha egyesül, miközben az ember elfárad, vagy túlteszi magát bizonyos politikai konfliktusokon, hogy az, tehát azzal az erővel, meddig és milyen sikerrel tud elérni? Hiszen ezek a kopások, amelyek létrejönnek, ezeknek egy részét ő idézi elő, egy másik része pedig, hát nem tőle függetlenül, de nem az ő aktív tevékenység, nem ez irány aktív tevékenységének a következménye. Vannak olyan konfliktusok, amiket ön elő, akarva akaratlan, független, hogy bevallja-e, és vannak olyan konfliktusok, amelyek öntől független a pozíciójából adódóan jönnek szembe. Ezek különbözőképpen koptatják az embert, és minőségre is eltérőek lehetnek az adódóan. A, a környezet hatása, de a környezet hatása az biztos, hogy függ az egyén cselekedéshez. Az abszolút, de a... magán látja a kopást, és ha igen, akkor miben? Persze, hogy ne, hogy ne látnám, hát ő, mondjuk esetemben 8 év, az nem, az nem olyan sok. Minap 168 óra konferencián a Füriás Balázs is beszélt, Tóth Józseffel fel beszélgettünk 50 percen keresztül, Ő 25 éve polgármester, sikeres polgármester, mondja a Földön. Nyilván délre nem kérdezi meg az ember, de a, a szövegéből látszik, és akkor most ne is menjünk el Veres egyházáig, 51-ig vagy 52. polgármester évét tapossa a otthoni polgármester, hogy, hogy a 25 év, hogy, hogy jutott el a 25 év után oda, hogy Lelkesen, szakszerűen, és, és, és jó beszélt Tóthi Özes polgármester. Még lehet, hogy 8 év után sem annyira. Tehát nyilván a hallgatók tudják megítélni. Mi volt a konferenciában, ez kimaradt az ilyen horizontomból? Budapest élhető város a 168 óra szervezte a BNC-be, és, és oda hívtak meg, hát sokakat köztük Ferenc polgármesterét engem, Tóth József polgármestere, Angyalföld volt voltak, harmadik kerületi városfejlesztésben ténykedők. Nagyon-nagyon érdekes volt. Gerő András mondott, egy nagyon ö, érdekes vita indított. Fülyes Balázs továnképpen 10 pontban ott jelentette be, mutatta be Budapest program vázát és lényegét. Érdekes, üzgalmas volt, én csak belecsöppentem előző célt. Ön milyen e, panelbeszélgetésnek volt a résztvevője? Leginkább a közösségi tervezés, tehát a kerületek e, irányítása, a, a városfejlesztés, hogy lehet egy kerületet élhetővé tenni, mik azok a módszerek, lehetőségek. E, és ott, hát a közösségi tervezés, civilekkel való kapcsolat, várostervezés. Nyilván nincs két egyforma város része Budapestnek, még kerületen belül is sokféle ö, fejlesztési és ö, élhetési problémák feladatok vannak. Erről is tudtunk, és lehetett szerintem nagyon tartalmas és érdekes beszélgetés volt. És nem egymás ellen. az is érdekes volt. Szó eset, arról is, amit kérdezett, tehát a Let's Vengeitől a... Ön, hol a frászkónyóban volt ezen? Mert én nézem itt a programod ebben én nem látom önt. Nem, hát úgy, illetve csak rédóban estembe volt ez a Ezt panel értél. beszélgetés polgármesterekkel, aztán azt egyszer csak bekerültem előző este, délután. De melyik ez a 4 és öt között ez a networking kapcsolatépítés? Kettő között? és 3 között. Tóth József, hogyan éljük be teleinket? Modernitás igen, hát és tradíció? A... Igen, igen. Ehhez képest Szerintem... hogy oda bele? Hát, én nem járok ezek meg utána, ha hívnak, megyek, uh -huh. uh, ha Kicsiz így hívnak? Hát nyilván sokaknak sok minden eszélejtött. Szerintem, mikor megtervez csak... Szerintem, mikor ezt megszervezték. Ugye, ilyen nem, ilyen nem volt uh, még, amikor a Magyar Rádióban voltam, hiszen csak uh, megfelelő kattintást kell, ahhoz, hogy az ember eljürsön ide, vagy legalábbis megfelelő helyen kell, hogy keres, és akkor már is megtalálja ezt a 23-dikai eseményt, ami ugye tegnap előtt voltam, de ön egyáltalán nem szerepel. Nem hmm. érde. Én jól éreztem magam, akik ott voltak, szerintem Szerintem ez úgy történhetett, hogy a 168 valamikor ezt megtervezte, akkor Tervezett valamit, aztán Hügyes Balázs államtitár lett, meghívták ö, ö, mint egy plenáris előadónak, beszélt is szépen, szépen és eleget. Ö, aztán Gerenz is beszélt, nagyon szépen, talán nem elegett, nagyon biztalmas volt, amiket mondott, de őt is, ő korlátozta magát is, még az idő is, és aztán délután kettőre lehet, hogy beszélgetés Tóth József polgármesterrel az izgalmasabbá válhatott bárki számára. ki volt még? Hát ha már Ferenc... voltunk, ah. hát ha már Ketten hát már Ferencvárosban van és a DNC-ben akkor mi lenne? És mikor hívták meg? A városfejlesztés előző nap délután, uh -huh. hogy a városfejlesztésről méltán híres Ferencváros uh, polgármester hát, el, el, el, esetleg elegánsan viselkedett. hogy az ember elhívják 12 órával egy ilyen konferenci előtt vendégnek, akkor tudja, ez az én működésemben úgy van, hogy jön egy vendég valahova, több mindegy hova, és azt mondja nekem, hogy tegnap hívtak ide, ugye valaki lemondta. Nem hiszem, hogy itt lemondta volna. Én ezt valaki, értem, hanem... itt nem erről volt szó, itt inkább bővítés, ott, ott mindegy, jó. Jó. Ennyi, ennyi, ennyit hát nem ér meg. De csak az... Szerintem egy konferenciának is jót tesz. Nyilván Fügyes Balázs, Balázs megjelenése, és az, hogy ezt ott nem győzték egymást méltatni, hogy micsoda emberi nagyság és közeledés, hogy meghívják Fügyes balást micsoda emberi nagyság, és a többi, hogy elfogadja, még jól is beszél, és szépen is beszél, és akkor egy ilyen kölcsönös. Nagyon sok érdekes hangzott el Budapestről. Budapest, Budapest, hát Budapest a Duna fővárosa, hogy válhat az összes Dunai fővárosok közül a legnagyobbá, mert hogy volt is az talán, Bécs, Pozsony és az összes többiek igézzél be tárára mi, mi minden potenciál van Budapestben, mi minden is volt Gergondás nagyon érdekes felvetése volt a közigazgatási rendszeréről ugye a, a közmunkák tanácsa akkori funkciójáról és mi lenne, ha most is és bizony a közmunkák tanácsában a, a mindenkori állam és kormány befolyása és irányítása mennyire hasonlít hat adott esetben, ha jól működik ez a Budapest államtitkárság, vagy még én se tudom hogy majd hogy fogják hívni. És szemben az, ami Karácsony Gergely mondott, ez, ez nagyon jól is első, és nagyon jó irányba is mehet, hiszen, hogyha csak Ferencváros uh, fejlődését nézzük a rendszerváltás után, vagy mondjuk az elmaradt Expo utáni, uh, mondjuk, most már tudjuk, hogy nagyon jó döntéssel, hogy nemzeti kell rakni város szélére, amiről a Kukorelli még pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy vonatjéget kell váltani, hogy nemzeti színházba eljusson az ember. Hát azóta azért a műpa és a nemzeti színház ma a belváros uh, részévé válik, hogy egy városrész az esetben Budapest fejlesztésében be a kormány milyen nagy beruházásokkal száll be, az nagyon sok mindent meg tud határozni, és ebben nem uh, fognak ellenkezni más követek polgármesterei, hiszen egy kerületnek soha sem lesz annyi forrás és olyan forrás, ahogy ekkora beruházásokat uh, akár uh, negyed kerületi méretekben, akár Szigetszerűen elhelyezze, mint hogy Ferencfározban. Erre is nagyon sok jó példa van, Bán a BNC, holokauszt múzeumon is lehetne még sorolni, sorolni, sok, sok el, mi a sotét. van helyzet. <gül> várja, uh -huh. várja a Igen, szóval, igen. Ez lassan belakják az emberek. Nagyon sok, nagyon sok ebbe a tavaszi nyárban, ebben az egy hónapos, fantasztikus áprilisban, ami ugyan üröm az önbe, hogy a tavasz. Ugyan eltűnt, de nagyon sokan ö, megtalálták a bánát, és azok vissza is fognak jönni. Tehát nagyon, nagyon kellemes a terasz, nagyon kellemes a Park, a látvány belül-belül kellene még több, több attrakció. Biztos az én kisinyességem játszik szerepet, de hát nem tudom legyőzni ugye 12 és fél egy között már egy Judit építész tartott előadást a a jövőben. Én többé-kevésbé egy házban lakom beleszt azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert róla nem nagyon lehet tudni, hogy ő ott lakik-e vagy sem, és régen volt lakógyűlés. Aha. Ah, ő is ott volt, és az volt azért, tehát nagyon sok novella vagy regény téma van a fejemben. Tehát, eh, én most Palermóban jártam, és ott teljesen kiszívott engem valami, nem tudom, hogy micsoda nem szexuális értelemben még mielőtt félérthető lennék, és eszembe jutott egy ilyen találkozási fiatalemberrelnek egy ilyen egészen sajátos parafrázisa, ami arról szól, hogy az ember fényképeket készít, és különböző fényképeken beleértve, hogy nem csak Palermóban meglátja saját magát. E tehát az általa készített fényképeken. És, és egész egyszerűen nem emlékszik semmire sem, mint akinek afáziája van, vagy a klinikai halál állapotában van, vagy az intenzív osztályomban, öntudatlan, és elkezd beszélgetni azzal az illetővel, akiben magát véli felfedezni, és kérdezi, hogy te mit keresel itt, és akkor azt mondja az illető, hogy hát, nem tudsz róla, én te vagyok, én valamikor itt voltam, és neked ez most csak előjött, mint emlék, ez valójában nem egy fénykép, és akkor azt mondja az illető, hogy mesélj, mert én semmire sem emlékszem. Ez nekem egy vissza-visszatérő ötletelmű, hogy az ember feledékeny, védelem. és én nagyon feledékeny vagyok, és különböző emberek, amikor rám köszönnek, és a lányom megkérdezi, hogy apa, ez kicsoda, és akkor azt mondom, hogy a rádióból, vagy a tévéből ismerem, de hogy nem tudom, kicsoda, hogy akkor az ember megáll, és azt mondja, ne haragudjon, uram, én tudom, hogy ez illetlenség, de mondjam már nekem, hogy mi honnan ismerjük egymást, még nem emlékszem semmire, és ilyetből néha, tegnap a -Béla valami teljesen okból, ha nem szólítottak Bé akkor senki sem. Én nem is értem, hogy ez mi mivel volt összefüggésben. Um, ott viszonylag egyértelmű volt, hogy az minek szól, de nem egyszer, ez nem ennyire egyértelmű, csak az emberben van egy ilyen kísértés, hogy megkérdezze a másik, hogy mondja meg, mi honnan ismerjük egymást, csak ezt néha az ember úgy érzi, hogy ez utvariatlanság. Ezutat lesz embezé a Almányi Juditról pedig az is ö, ön volt az a személy is. Ö, Igen, de most izgalmat. ezen túlmenően, túl, hogy most nem mesélhetem el, hogy Zéha Mágyi milyen szerepet játszott ebben a lakógyűlésben, ami engem teljesen visszaröpített a szocializmusban. Kicsit olyan a lakógyűlés, mint egy ilyen, mint egy ilyen sziget az idő folyamában. Mint amit semmi nem változik. Tehát, hogy kormányok jönnek, a... mennek, a lakógyűlés az ugyanolyan. Tehát az örkény István. Igen, de ahogy a kormányok jönnek, mennek is, tehát a, a demokrácia gyakorlása az a társasházi életben kezdődik, és miért változna. Tehát mi sem változunk benne, miközben minden változik, mondja, a római... Eh, hát meg hallgat, hallgatjuk akkor együtt a navracsicsot, mi szerint azért mennyire van bezárva a nyelvébe a lakógyűlés. Ezt mondjuk ebben a formában nem mondta, ezt szóval most én mondom. Bele van, abszolút bele van zárva. Mm -hmm. lakóközösséget kell váltani az ott hát figyeljen én nagyon boldog voltam amikor anyám volt házából mármint ahol alkott, ott az utolsó lakott már nem kellett elmennem. mennem tehát mintha ugyanaz lett volna mint csak mások a szereplők azt is meg kéne írni Kihetetlen addig ott nincsenek pártok, de nagyjából úgy viselkednek az emberek egymással szemben, mint hogy a pártok viselkednek a Magyar Parlamentben. Nagyon, nagyon költői lettem itt a beszélgetésnek a második felében. Írja meg, vagy írja ki. Igen. Nyárváró családi nap lesz. hát ezt értem. Most ez azért értebb állatlanul, mert nincs maga előtt a papír, de ez még jövő héten lesz téma, mert ez június harmadikán lesz. Igen, nem kértem. Itt De nem, jel. nem, nem, nem, nem, ezek mind, mindet, ö, ö, inkább azt mondom, hogy akkor református zenei fesztivál, mert ugye az most van a másik két eseménye, az azon talán részt is vesz. Megvan egyébként a gyereknek szombaton, tehát holnap 10-16 óráig a FMK-ba, ugye a művölgyesi házba mi volt úttörőházunkban, Haller. Jó, amit én Vában. mondtam, az egy másik időpont, az még később lesz, tehát ez két a különböző esemény. Lesz. De nem, nem, ne, három, három is lesz. a de ez most nem számunk kérés, tehát most nem vizsgáztatom a, a Ferencvárosi eseményekből. De ez nem is arról szól, arról szól, hogy akik hallgatják és el akarnak menni, azok tudják, hogy mennyi minden három program is lesz a következő három hétben, három különböző ország részben, Ferencvárosban milyen gyereknap, nap, is. A, fele, a református fesztivál, ami most már a 15 az viszont ma kezdődik. Tegnap este már elkezdődött egy nullodik napi koncerte, és aztán majd 150 euh, fellépővel lesz országos papgyerek találkozó, örökségbíjas közönség találkozó, Bogár Lászpó, Márai Szalon, Muzsikás, újcsics, Sebő, Makám, Fákiás menet, ráda utcába, Pálistán Szalonna, Borzsavári, Fassang-Szokolai a Kávintéri református templomba, hiszen most a katolikusunkat az Asszus-Szent ferenc templom, templomot a Bakástéren teljesen e, újjávarázsolják Dínyi és so, ma barokkestje, Cimbaliben, Messzecsinka, vedresencinger és szerintem a 10%-án tartok Elképesztő, Van egy jövő. fontos dolog, ami a jövő hétben is belefér, én múlt évben belefolytam, sok jót nem tettem benne, de lehetőség szerint rosszat sem. Ugye a Streamaton, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány szempontjából egy adománygyűjtő kampány, egy támogatásosztó program és egy hatalmas közösségi élmény, és... A szivaton 2018-on induló civil szervezeteket a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, ha jól mondom a nevét, igen, uh, kuratórium egy nyílt pályázaton választotta ki a szervezetek projektjei megismerhetők a projektekét induló úszókat lehet támogatni, uh, és erre a rendezvényre uh, idén, június 16-án szombaton reggel kerül sor, 9 és 1 óra között a Kőjér utcai úszodában, a rendezvény nyilvános, mindenki szeretettel várnak, emlékezetem szerint tavaly is tavaly is volt. volt igen, ők azok, akik kifejezetten önkormányzati támogatás nélkül. Így van, pénz, egész, támogatás egész, nélkül, egészen pontosan beszél. Csak de nagyon szívesen hirdetjük őket. Csak Cserhalmi Dániel, aki egy fontos szereplője az én rádiumisoromnak, tegnap este küldött nekem egy E-mailt, ennél csak az volt meglepőbb, amikor a könyvelő irodámból az mostani könyvelési számlámat egykor küldték el, és arra gondoltam, hogy Jézus Mária, ott még egykor is dolgoznak. Dogod. Kedves Fia János, nem tudom, a Ferencváros ügyekkel kapcsolatban egy szóba került-e bácska a és akkor itt van ez a szülnáton.hu. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány támogatja, egy volt évfolyamtársam is gyűjt adományt, talán érdekes lehet nem csak Ferencvárosiaknak, akkor én visszaírtam, hogy euh, ők nem fogadnak el önkormányzati állami ja. részt. Ettől független fontosnak talált a cserhalmi Dániel, akinek végül azt írtam vissza, hogy ő egy jó ember, és ebben szerintem, olyan nagyon sokat nem tévedtem. És gondolt... Biztos, hogy nem, csak, csak az álságosság határánban, hogyha minket nem szeretnének ott látni, attól mi még nagyon szívesen helyt adunk és hirdetjük, és örülünk minden civil, egyházi, egyéb kezdeményezésnek, ami azt a hiánypótolja, amit az ott esetben egy önkormányzat soha nem fog tudni. Se felkészültség, se ember, se forrás, se satúbbi hiány miatt, tehát hajrá. Ilyen. Ezen a hétvégén dől el a bajnokság Sors. Akár eldőlhet, mert hogyha nyer a videóton, akkor eldőlt. Ha nem nyer, akkor még attól függő, hogy mennyire nem nyer, még maradhat némi esély, de, de már nem sok, nem sok tehát három pont elég a vidinek és milyen érdekes, hogy olvastam egy összeállítást ami azzal kapcsolatos, hogy a videótól lehet kiemelni a backben a Ferencváros pedig nem azt nem olvastam és nem tudom az okokat, de Pont számok vannak Ja, Tehát pontszámok pontszámok vannak, és, és a fradi pontszáma az nem elegendő ez. A videótonnak is tudtommal, úgy jók a pontszámai, hogy indulhatna egy Albán bajnokcsapat, de az kizárta az UEFA, nem tudom miért gondolom, vagy hirdatlan körülmény. Két, két éve is így volt, hogy a Albán második helyzettel kellett a fradiát játszani, mert a Eket, retest, Amikor azt olvastam, hogy az Albán-izraeli meccset, azt átvitték egy másik helyszíré, és nem tudom, a meccs előtt közvetlen lefoglalták a félváros mert nem tudom, fel akarták robbantani a stadion, szóval azért Albániában sem könnyű az élet. Nem csak az Albán-izraeli, hanem attól függetlenül <köhem> időszakban sem, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy legszebb utazásom, ami volt a Kristával az Albániában volt és dolgozik bennem nem a lelkiismeret furdalás, hanem nem tudom, hogy micsoda, mert ugye volt egy, ok, egy okfejtés részint egy hallgatói telefon részint, pedig a Navracis Tiborral folytatott beszélgetés első részében. Barátok nem lettünk, de, de ha az önnel való kapcsolatot egyetlen fényképen kellene ábrázolni, akkor ez egy olyan kép lenne, amit az emberek nem tudnak elképzelni, és az messze túlmutatott, függetlenül, hogy egyetlen alkalom volt. Igen, a, vagy arra gondoltam. A, Az az evezés, az azt kell, hogy mondjam, vagy nem tudom, minek kell mondani, elnézést a rosszul fogalmaz, az a az, Dunánál, az. tehát akkor legyen így, hogy a kép a Dunánál. Az... Nem, több, nem a Dunánál, a Dunán, ne. A Dunán, így, így, így de a Dunánál hát, annyiban, ami... hogy, hogy az ember átlépte ott a, a fizikai küszöbbét a partnak. Azért, hogy retegett az a hajó, amiben ült, de hősies. Nem, de az, az, az nagyon mélyen bennem maradt, és benne maradtak azok a felajánlásai, Önnek, amelyeket itt most nem fog szóvá tenni, mert nem, szerintem nem lenne illdomos, amelyek közül egyik se lett valóra váltva, de amelyek mind az önsegítő szándékát bizonyították. Úgyhogy ha Netán véletlen hallotta volna a műsornak azt a részét, akkor annyiban mondom, hogy barátok nem lettünk, de voltak önnek olyan gesztusai, amelyek messze túlmutattak ami mi hivatalos kapcsolatán, és ezzel együtt, amitől beszélgettem a Navracsicsal ületöggel a hallgatóval, az közben áll, hogy, hogy tényleg valamiért én azt hittem, és ez ügyben keretes szerkezetű a mai műsor, mert az elején volt róla szó és a végén, hogy, hogy ezek más minőségű kapcsolatokká válhatnak, de a hiba vagy a félreértést valószínűleg én hordozom, de ez már a gyermeklelkű felnőttségemben benne marad. Arra, arra gondoltam, hogy a Gruppama Arénának, csak hogy ne kelljen reagálni, a Gruppama Arénának a felírását azt milyen jól valósították meg, vagy milyen jó helyre tették, mert hogy azt nem tudja ezt takarni a telekonszék. Ez nem ház, takaródik. Egen, nem egen. takaródik Belejött, vagy én akkor jöttem haza a repülőtérről, amikor volt az Újpest felcsút mérkőzés, azért kivilágítva az az izé, az kurva jól mutott. Ha gyönyörű. Hát nem véletlen a díjakat is megkaphatta, és euh, hát azt hogy most eltakarják, hogy eltakaródik majd ezzel a matáv... Jól beszé, hogy eltakaródik, mert akkor a különbség van az eltakaródik és az eltakaródik között? Hát, <gül> hát ó, így, foszól, úgy hosszú? igen. Így, igen. igen. igen. Uh, hát sajnos tudnánk uh, még hasonló példákat mondani, amikor a, a kevesebb néha több, tehát uh, nyilván ez a beépítés, beépítettség uh, ráépítésé válik, hát nem tesz jó egyik épületnek se. És hát mindig eszembe jut ön, a Boráros tér két okból is, ugye egyrészt ott volt egy ilyen izé, amivel lehetett lakásokban benézni valamit térfigyelőkamera, amit sem felejtek el, és ahányszor lefordulok a Petőfi hídról közvetlenül, mindig eszembe jut ön, és hál' Istennek azonnal nézek is jobbra meg hátra, mert azért ott az a bicikliút, ami keresztezi azt a lehajtót, szóval az, hogy ott nincs minden nap egy baleset, az késcsoda. Um, szerintem azért az, az, az nagyon sokat javult, és, és talán pont ezért nincs baleset, mert annyi figyelmeztető, és sokfíros, és fényvisszaverős, és, és hát nincs elég biciklis mindenféle idézelbe és értelemben. Nincs elegendő mitig is ahhoz, hogy ott kellően sok. Jó, egy, egy, egyet se szeretnék elgázolni. Nem. Köszönöm a, az együttműködés, jövő héten még beszélgettünk. Viszont, viszont hallásra. Önök bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. Egy kicsit kiengedek önökkel, ha akarják. Itt most lesznek a hírek. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. És ha igényt tartanak rám, akkor 9-12-ig maradok. Ha nem tartanak rám igényt, akkor pedig elmegyek 9 óra kor Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Idén is a gyalogosoké lesz négy nyári hétvégére a forgalomtól elzárt fővárosi Szabadsághíd. Július 14-e és augusztus 5 -e között négy egymást követő hétvégén behetik birtokba a hidat a piknikezők, Jógázók és minifesztiválozók. A Szabi Híd projekt alulról jövő spontán kezdeményezésként indult még 2016-ban. Észak-Korea külföldi újságírók jelenlétében leszerelte nukleáris kísérleti telepét, itt korábban hat kísérleti atomrobbantást hajtottak végre, jelentették hírügynökségek. A kínai határ közelében az ország észak-keleti részén fekvő pungyeri üzembezárását Kim Jong-un észak-koreai vezető Donald Trump amerikai elnökkel tartandó júniusi csúcs találkozója elé a létesítmény bezárására vonatkozó döntés pozitív vízhangot váltott ki, annak ellenére, hogy a lépés nem visszafordíthatatlan. Észak-Korea nemzetközi szakértőket nem hívott meg az eseményre, ami az épi amerikai hírügynökség szerint csökkenti a Fennyán által tett Fotó- és videó bizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó buk légvédelmi üteg 2014-ben Kelet-Ukrajna fölött a Malaysia Airlines Amsterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját, állítják az incidens kivizsgáló holland szakértők. A gépen tartózkodó 298 ember közül senki sem élte túl a támadást. Oroszország folyamatosan tagadja, hogy bármiféle köze lenne az incidenshez, és az állami média sorra áll elő olyan néha egymásnak is ellentmondó hírekkel, melyek szerint Ukrajna felelős a katasztrófáért. 061 és 9999 egy a téma mai műsor, és mindaz, ami az abból önök számára érdekes volt. Nézem az órát, nem biztos, hogy ez a Bruce Horsby végig megy, hogyha önök nem telefonálnak, mert ez 12,5 perc, és én 9 óra 12-t mondtam. 0614890999 és 063677116 egy mindennap kísérleti műsor mindennap utolsó adás hogyha mai nem volt az utolsó akkor hétfő reggel találkozunk de elvileg még tarthat az együttlét ha önök tesznek ennek érdekében 0614890999 és grab my hat and away in the town long és on with no one around. és 06 másodszor Where the weather glow Where the wind didn't flow When it moves in the moon But the moon's so slow By the one night As the wind stood still when I got up the nerve And she said, I will She said, I will She have done that Well, the day didn't come And the groom's gonna ride.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 face and the bear Azért out with no borders több-több what they do and a nem volt arra hogy. Kiadhatott építési engedélyten a Telekom székházzal 8 méterrel az a Grupa Aréna mellett? Az a kezét a letörném ki ezt az engedélyt. Az én mágyatban. azt gondolom, hogy az a főváros, hogy az állam lehetett, mert az egyéb, egyébként ő a múlt héten elmondta, hogy magába a Grupa Aréna stadionjának a költségvetésébe bele volt számítva az, hogy ennek a teleknek egy részét értékesíteni fogják. Értem csak, hogy erre a széra, hogy úgy néz, hogy borsan Hát egy is látod törnyű, ahogy azt kinézok mellette. Hát szóval tíz méterre egy stadion mellette fölépíteni, így, hát szóval akár milyen, hogy négyezer embert fogok dolgozni, ez valami dráma, hogy az ott látszik. Törnyű. Hát nem igazán törnyű. tudok veled vitatkozni. Tudom, hát, tudom. Bárki más? Újból számolni már nem kezdek. Hát Morgan Freeman is utolérte a mitú. Ebből még hét és fél perc van hátra, de én azt nem fogom végigátszani, hogyha önök nem tartanak igényt rám, úgyhogy most döntsenek. Hát, ha nem tartanak igényt rám, akkor elköszönöm Köszönöm szépen az egész heti türelmüket, ami két napra korlátozódott, Csorbalacznak a segítségét, a rádiónak a lehetőséget, és az Úristennek, hogy még itt vagyok. Viszontlátásra! Sir from Thomasville Said "Your man Is your name brown Remember the night You go Sadie down He said you yes, said My name is Lee Bird little Sadie In the first degree In the first degree In the second degree If you got any papers Who be read it to me Boldog születésnapot gábor Blah blah, blah, blah. 9 óra 12 csak kihúztam dörö pontfialjanos kukaz gmail.com. FM98. adda hangod I rock you, I rock you, I rock you, I rock you, baby. I rock you, I rock you, I rock you, I rock baby. Any road, any way, any time of the day. Any road, any way, any time of the day. I'm gonna rock you, rock you, rock you, rock you, rock rocky baby. Rock you, rock you, rock you, rock you, rocky, you, baby. See anywhere you can be, over land, over Anywhere you can be, a a a a a baby. A a a a a baby. Any the price of place, any time, for the of